que vaig es feia la presentació oficial dels equips del grup de golell de Figueres el dissabte 17 de gener varen visitar amb tot el que hi va apuntar les obres del Convent de Caputxins que ja estan a la seva última fase perquè a l'edifici als interiors i que dependen l'urbanització de l'entorn i també es va visitar l'edifici de l'antiga presó de la presó del carrer Sant Palma el diumenge 18 de gener vam assistir, juntament amb diversos regidors, aquí la tenim, a la festa eh, del, del, de Sant Antoni, la festa major d'hivern amb missa, concert i benedicció dels animals. El dilluns 19 de gener eh, aquí vaig rebre alumnes i... Eh, eh, visitants procedents de Corea del Sud que van visitar l'escola de Taekwondo de, de la ciutat i van fer una exhibició posteriorment en el pavelló poliesportiu el dimecres 21 de gener eh, vam anar a presentar en roda de premsa la delegació del, del govern eh, de la Generalitat a París el que serà la, la, la quarta edició del Festival Internacional de Circ d'aquesta ciutat de Figueres. El dijous 22 de gener vaig rebre aquí a l'Ajuntament un grup de senadors de, que van fer visita al Museu de i al Castell de, de Sant Ferran. Després, al vespre vaig assistir a una conferència organitzada dins del cicle de conferències que organitza l'Associació Cultural Atenea de la senyora Isabel Elena Martí, presidenta de Sobirania i Justícia, i després de la inauguració de la Cafeteria Empòrio a la Rangla de... que torna a estar en... en ple funcionament el diumenge 25 de gener vaig assistir a la missa i a la pleg de Sardanes de Sant Pau de la, de la Calçada i a la tarda al concert de 100 anys de la coral eh, germanor empordanesa que és la, la coral del casino menestral que va fer concert a la Cateclística el dimarts 27 de gener vaig assistir el matí a la conferència sobre el corredor mediterrani organitzada per per Fermet i l'endemà, dijous 29, vaig anar a la presentació de les conclusions del Pla Estratègic d'Educació al centre de formació integrat eh, Ferran Sunyer i Balaguer. El divendres 30 de gener eh, vaig anar a Granollers a la comissió executiva de la secció catalana d'alcaldes per la pau i a la tarda vam estar al Museu de l'Empordà la primera de les dues jornades participatives que organitzem per repensar el Museu de l'Empordà. El dissabte 31 de gener vaig assistir a l'assemblea de l'Institut d'Estudis Empordanesos en la petatística. El diumenge 1 de febrer vaig assistir l'acte l'acta d'assignatura del conveni amb la Unió Esportiva Figueres per la sessió de l'ús de l'instal·lació esportiva de l'estadi municipal i el dilluns 2 eh, de, de febrer, ahir vaig assistir, eh, primer aquí per enrebre una de les dues que d'alumnes d'ESO de, de, de diversos instituts de, de Manopla que ja fa diversos anys que fan intercanvi amb l'institut d'Alexandre de Grafell i a la tarda vaig assistir a eh, Barcelona en primer lloc a la desfilada i una de pintura amb motiu de la, de la passarel·la del 080 on hi havia dues creadores figarenques l'alcalia Violena i la, Be, la Begoña Ramos que exposaven tant els seus models com la seva pintura i seguidament vaig assistir a l'Ateneu Barcelonès a la presentació del llibre una higenda a la catalana que ha estat escrit per el Joan Iglesias que és el, el director d'aquest projecte de construcció de la higenda catalana aquesta seria l'activitat institucional feta des de l'últim plenari municipal. I passaríem al punt 3 de l'ordre del dia que seria el relatiu a ratificar la inclusió del punt número 5 de l'ordre del dia de la sessió. En Aquí es proposa incloure com a punt número 5 la ratificació definitiva de l'acord de dissolució del Consorci del Museu adoptat pel Consell Plenari del Consorci del Museu de l'Empordà que es va celebrar la setmana passada. La urgència d'aquesta inclusió ve motivada per després de ser estudiant l'expedient per la Comissió Informativa es va, es va presentar una alegació a l'expedient i, i, i per la necessitat d'aplicar l'ARSAL, la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local el més aviat possible. És per tot això que es proposa ratificar aquesta inclusió del punt el qual s'ha fet referència més a món a l'ordre del dia de la sessió ordinària d'Altres de l'Ajuntament. Senyor Casellas. Sembla sí, que hem anat votant fins ara i votarem que no, encara que sigui ratificat. Voten que no a la inclusió d'aquest punt de l'ordre del dia. Ai, no, és no, és, és, és, és implore el punt, eh? El, el punt es va en el número 5. D'acord, disculpa per tant entenem que la inclusió queda aprovada per una limitat i després en parlarem en el, en el punt número 5 el punt número 4 seria el donar compte del decret d'alcaldia de 21 de gener de 2015 pel qual es va delegar la putestat sancionadora relativa als expedients sancionadors per infreccions de la normativa de trànsit i seguretat diària a la Diputació de Girona que exercirà les funcions delegades per mitjà del seu organisme autònom xalot té la paraula al regidor nomenat de mobilitat i seguretat ciutadana, el Sr. Oller. Grocíss almocaldion. Eh contemplant el que diu la part expositiva del decret que que s'està tractant, eh, queda clar que eh, l'ajuntament de Figueres va delegar a la Diputació de Girona amb data 1 de juliol de 2013, eh totes les facultats relatives a la gestió i e instrucció dels estan sancionadors infraccionar sobre la normativa de trànsit i seguretat viària, inclosa la proposta de resolució de les al·legacions i preparació de les resolucions sancionadores i dels recursos que s’interposin. Igualment, va delegar, de forma integral la recaptació en via voluntària executiva, inclosa la resolució de les al·legacions i recursos que s’interposessin. Es reservava a l'tament l'Ajuntament de Figueres, l’exercici de la potestat sancionadora. Eh, amb aquest plantejament amb eh, data 26 de novembre de novembre passat té entrada un escrit eh, té entrada en aquest ajuntament un escrit de Xaloc l'organisme autònom de la Diputació de Girona encargada de, de la tramitació de les, de les sancions eh, Mitjançol i qual comunica entre d'altres la possibilitat de delegar la potestat sancionadora en matèria d'infraccions en la normativa de trànsit i seguretat diària a favor de la Diputació de Girona Contrastades les informacions que donen dels gestos legals i vista informe que ells mateixos han demanat a la Federació Espanyola de Municipis i Provícies, eh, l'alcaldia eh, resol primer delegar la potestat sancionadora relativa als expedients sancionadors per infraccion en la normativa det trànsit de seguretat diària a la Diputació de Girona que exerciran les funcions delegades per mitjà del seu organisme autònom Salloc i a la qual quedarà vinculada quan a la seva durada i vigència el conveni de la delegació esmentat per l'encapçalament d'aquesta resolució ja actualment vigent. Segon, dona part de la present sobre la delegació conferida al ple de la corporació i tercer, notifica la present resolució a l'organització d'autònoms xaloc de la Diputació de Girona. Aquest punt completaria sumaria, diguésem ja la, de la de la divisió de la de facultat que es va fer de recaptar les que són les multes de trànsit de de, de l'ajuntament en els seus dies de Balagà Xaloc que, es que està recaptant actualment. Per tant, aquesta facultat facilitaria encara més, diguésem, el que seria tot el procediment de de denúncia quan eh, a la faculta Xaloc per eh, resoldre també els recursos, diguésem, que que s'interposen contra aquestes multes. senyor Borrego aprofitant això, volia fer una consulta que ens fet arribar a alguns ciutadans abans quan l'Ajuntament s'encarregava amb en les multes arribaven per certificat per certificat de correu i ara no s'arriben. no, les cartes no són certificades i per tant es troba algun, un dissencionat que les cartes es perden llavors eh, volien saber com és que abans sí que s'arribava per correu certificat i ara no, això té constància vostès? decora eh, gracias constància de que si sigui pas nada no el que sí que em sorprèn es el comentari que segurament correspon a la realitat de que abans els ciutadans sancionats rebia per correo lasponents las, las notificacions quan era un seguit de reclamacions de que nore revian mai no sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. El problema és que abans peria una constància, si s'ha rebut, si us queda un a casa no identificació de que s'ha assignat. Ara clar, no no hi ha cap constància que s'ha arribat. Pues dir ha una, o sigui, abans sí que hi havia el, el certificat, ara no. Per tant, és una situació que ja hi ja, és trobant gent que els problemes són queixes d'aquestes que no van després i no, no, no, no s'ha rebut no sé d'això Sí, en tot cas bueno, per complementar la, la informació del senyor Iecora eh, ho mirarem, m'estranya eh, com a presidenta d'Axeloc de, de jo mateixa però crec que alguna manera tenen de verificar que, que realment s'ha intentat notificar perquè justament M'estranreria que no s'assegurréssim perquè justament el fet de que el, el procediment prosperi i tingui seguretat és que eh, s'hagi pogut acreditar de que s'ha intentat notificar i no s'ha pogut, que és el que permet publicar- en un butlletí oficial. Per tant, m'estrenayeria que no ho fesim per algun mitjà que ells els hi, permet, els hi permetés const fer constar l'expedient de que s'ha intentat notificar i no s'ha pogut, que és el que garanteix una carta certificada. Uh, ho miraré dir, em costa molt poc jo... <ríe> vaig però crec que algun mètode han de tenir perquè és la manera en què pots demostrar que s'ha intentat notificar i no s'ha pogut per tant es publiquen en el llibre oficial de, de la província ho mirarem respecte al punt 4 entenc que s'aprova per unanimitat el punt número 100, proposta relativa a ratificar definitivament l'acord de dissolució del Consorci de Major de l'Empordà adoptat pel Consell Manari d'aquest. Té la paraula, que és el segon tinent alcalde i regidor de Cultura, el senyor Igen Maria Godoy. Sí, en aquesta proposta, en aquest s'acaba el procés i, si em permeten, llegiré els punts eh, eh, per l'acord de l'adopció dels acords que són, primer, desestimar les al·legacions presentades pel senyor Albert Estaragudi en data 26 de gener de 2015, número 1635 i el 635 del Registre General Ratificar definitivament l'acord de dissolució del Consorci del Museu de l'Empordà adoptat pel Consell Plenari de l'Ens en sessió de data de 26 de gener de 2015 i en els termes següents. Tots els béns, drets i obligacions del Consorci del Museu de l'Empordà s'integren a l'Ajuntament de Figueres a la data de 19 de febrer de 2015. L'Ajuntament de Figueres es, es subroga en els contractes laborals subscrits pel Consorci del Museu de l'Empordà. Aquesta subrogació s'ha d'efectuar sense que hi hagi cap interrupció de la relació contractual laboral. Els comptes del Consorci del Museu de l'Empordà a 19 de febrer de 2015 seran els comptes d'integració a l'Ajuntament de Figueres. Tercer punt, notificar el present acord al Consorci del Museu de l'Empordà el Consell Comarcal de l'Ale Empordà i la Fundació Gala Salvador Dalí i el personal afectat per la subrogació. Quart, facultar l'alcaldesa presidenta en la realització de tants actes i gestions com calvin per a la de la Empordà. Sí, senyor Monfort. Sí, la postura del nostre grup municipal respecte al tema del Museu de l'Empordà més que coneguda creient que s'ha fet amb improvisació i sense cap projecte al darrere potser ara s'està fent una feina que s'hagués hagut de fer abans i en tot cas el vot serà el que hem tingut a fer com les votacions sobre el futur del museu que és un vot negatiu Gràcies, el vot de la també serà contrari i a... el, el senyor Monfort diu que potser s'ha hagut de fer abans nosaltres no estem convençuts ho vam criticar en el seu moment que no s'hagués fet abans de la dissolució començar a obrir el procés participatiu per definir el, el model i entenem que, que s'han posat les piles ara, per dir-ho d'alguna manera apretats per la societat civil vostès segurament ens explicaran que no que pensat. però la sensació és que a partir que un grup de, de gent de l'entorn de, de la cultura figarenca anuncia que començarà a fer debats sobre el tema doncs, eh, de cop corren a, a sortir notícies a la premsa i i expliquessin sobretot el que tenim vostès pensats de fer em... i votarem en contra i ens agradaria, aquest, eh, ja que surt el tema aprofitar per, per fer nos algunes preguntes sobre aquest procés que han obert de repensem al Museu de l'Empordà és sobre sobretot del, el, la selecció de les persones que, que participen en aquest procés ens agradaria saber qui ha escollit les, les persones que participen quins criteris s'han fet servir per què no s'ha convidat a l'oposició a assistir en aquestes trobades, ni que sigui a, a poder escoltar, igual que fa el govern, quina és l'opinió de tots aquests notables de la cultura i, per altra banda, ens agradaria rebre l'acte de, de la reunió que ja s'ha fet i de les reunions que es faran properament per poder seguir doncs, aquest procés perquè ens interessa tant només que, que vostès. Senyora Mata. Gràcies, senyora alcaldessa. En el mateix sentit doncs, que manifestaran els companys que em precedien, nosaltres sí que estem arribant a pensar que potser sí que hi ha un projecte, un projecte pel Museu de l'Empordà i és un projecte que vostès no ens volen ensenyar, perquè a part de la celeritat en què es va dissoldre el consorci, resulta que ara fan reunions que si no s'han d'amagat són no comunicades. Per tant, ens sembla, ens sembla particular doncs, això que es facin unes taules de treball en les quals de les quals no s'informa l'oposició, doncs perquè estéssim informats o fins i tot perquè poguéssim aportar doncs, suggerències per garantir una pluralitat i una transversalitat que de moment jo francament no sé, no sé si és perquè desconec i forma part d'aquest doncs, equip, no se'ns ha informat Com, en canvi sí que se'ns ha informat i se'ns ha convidat a participar doncs, en un debat que hi haurà aquest dissabte a les 11 del migdia i a la CATE, que és la pròpia societat civil a la que vostès doncs, tan invoca ni tan lloc ni tan diuen que hauria de participar doncs resulta que aquesta sí que està oberta i ens ha convidat a formar part d'aquesta reflexió és evident que la decisió la prenen vostès perquè vostès governen però com a mínim la reflexió pensàvem que podria haver estat oberta el sentit del nostre vot naturalment serà negatiu Sí, gràcies senyora alcaldessa no queda més que afegir-me a les consideracions que han fet els companys del grup i continua i dir que el nostre vot com ha estat fins serà negatiu Almeda, si nosaltres en el primer moment vam dir votaríem a favor perquè vam bueno, pensar que això és la llei que és tàrcel i que està establert. No? Ara sí que també un parell de consideracions. Primer de tot, doncs, també, com deien els companys, eh, aquesta, doncs, aquesta comissió que es va fer l'altre dia de 40 experts, doncs, crec que ens la vam assabentar per la premsa. Doncs, valia la pena doncs, i podíem haver anat. No? Eh, però, però ja estem també acostumats no? i per l'altra banda també doncs, sí que, bueno, el que volem és el millor per aquest museu i que sigui doncs, un referent tant a nivell de la ciutat com comarcal i que encara bueno, que, que quedaran amb aquestes mans de l'Ajuntament que així es faci bé no? i després també un altre comentari és que les maneres pensem de l'acomodament de, la, de la directora sempre he dit no, no podia quedar-se perquè no, no permetia que hi hagués una, una, una directora per tant, mm -hmm. tenia que anar al carrer però després hi maneres i maneres i creguem que es podia haver fet millor no? perquè després de 15 o 18 anys doncs els acolliments són d'usos per tothom i per ella també i es, evidentment no hi havia altra manera però a llavors doncs, donar-li com una mica més de suport i no una cosa doncs, bueno, doncs tal com, com va anar eh? Gràcies Senyor Godói, si vol contestar, sisplau. Sí, molt breument. Un eh, per una banda, eh, bé, el, el tema del procés participatiu que s'ha engegat, eh, uns em comenten que ha sigut eh, per meditat, els altres que s'ha sigut improvisat. Ja, D'alguna manera ja es va anunciar des del primer moment que es, es, es va fer això, que, es, faria, que, que es, faria un, es volia fer un procés participatiu, s'ha seleccionat les persones, si vostès creuen que es pot organitzar un procés participatiu convocant 40 persones de, dels diferents àmbits que s'han convocat amb una setmana de que havia sortit la convocatòria que, que s'ha presentat però el dissabte vinent no, no, no cal més comentar sobre aquest tema en tot cas sí que és el voluntat d'aquest procés participatiu de, amb aquestes persones que s'han seleccionat doncs pensant en tots els àmbits de la cultura de la ciutat i de la comarca eh, que siguem amb les llides, gent que conegui el Museu de l'Enfordà, gent que estigui interessats amb la cultura, s'hi ha posat eh, fins i tot eh, gent que va signar el manifest que eh, conegut del Museu de l'Enfordà vull dir que no hi ha cap mena d'inconvenient eh, en el debat participatiu eh, com a tal eh, la, els polítics que de fet en aquest cas el dimecres passat només hi havia l'alcaldessa perquè jo no hi vaig poder ser però en, en el que és en el debat no s'hi participa, no hi participem nosaltres com a polítics sinó que es deixa obert directament a que sigui doncs, aquesta societat civil que jo no a sé quina llicència hi ha la societat civil que vostè planteja Mata, del dia 7 amb la que, amb la que hi ha en, aquesta, en aquest procés participatiu i bàsicament és, és senzillament donar la veu Uh, la voluntat de que hi hagi la màxima participació uh, i que les coses doncs, puguin puguin funcionar de la millor manera possible que és el que tots volem però el museu de l'Ompord uh, si es considera que s'ha fet de, de mala manera improvisació és una opinió jo penso que uh, el que anirà molt bé tot això és perquè el museu de l'Ompord doncs, uh, seguirà funcionant uh, seguirà funcionant bé perquè en s'ha dit que funcionava malament eh, sinó que una nova etapa i, i un nou procés que, que s'ha d'engegar i crec que eh, en el seu moment eh, cada vegada s'ha de dir més la participació de les persones a opinar sobre, sobre com es funciona. En tot cas, perdó el senyor Font, el que deia de les, del que s'ha de treballar evidentment s'ha públic tot el debat que hi ha, que hi ha hagut el divendres passat i que jo quedava el divendres senyor Font gràcies eh, eh, no, no sé si era entendre que se'm passarà l'acte o m'he d'esperar eh, que es faci públic i sortirà la premsa els resultats o suposo que se'm pot passar en no, l'acte d'una reunió de l'Ajuntament eh, eh, no se m'ha dit no s'ha contestat a la pregunta de qui va, qui va escollir aquestes persones. Amb lo dels criteris entenc més o menys que sí que sembla més o menys contestat. Tampoc no s'ha contestat perquè no es va convidar l'oposició, encara que fos escoltar com, aquests, com aquestes persones de la tient. I, i vull aprofitar per preguntar em, si aquest procés participatiu es fa directament amb tècnics de l'Ajuntament o en cas que no sigui així, si s'ha contractat amb una empresa, amb quina empresa és i en quin cost. Senyora Marta. Gràcies senyora alcaldessa, sí, també en el mateix sentit. La primera cosa és que no estàvem tant, jo segurament només que he explicat però bé, no, no, no estàvem dient que volguéssim participar, sinó que volíem doncs, anar com a obviens, com, com va fer la senyora alcaldessa, o fins i tot, eventualment, doncs, senzillament donar-nos per el que passava. I a més sí que m'agradaria també demanar la llista d'aquesta gent, doncs, que, per tots els grups de l'oposició, que a més a més naturalment compartirem amb la ciutat. Jo, efectivament no sé quina diferència hi entre la societat civil que jo conec perquè seran a la Càtia el dissabte i la d'aquesta reunió que com que jo no sé qui eren doncs no puc valorar-ho, per tant els demano a la llista per poder-ho fer Senyor Godoi, si vol Sí, sí eh, Senyor Font passarem eh, no a l'acte sinó quan, abans de que surti la premsa el resum de, de, de tot el, el, el parlat a, la session, a les dues sessions conjuntament perquè com que s'explica que és un procés participatiu té una dinàmica de treball i per tant eh, es va fer un primer pas eh, el dia 30 i es farà el, el completarà aquest segon pas el dia, el dia 13 quan sigui tot el procés conclòs eh, és el quan es les conclusions i en tot cas abans que surti la premsa doncs, se'ls farà arribar a vostès. Eh, sí, s'ha contractat una empresa externa per fer aquesta, aquesta dinamització perquè no donar un malabast a nivell municipal de, de fer l'organització d'aquestes dinamites. El cost en aquests moments no li puc dir però en tot cas s'adopterà no? per curar-ho en que vostè i els grups de, de l'oposició perquè necessitïn estar-hi a totes. No sé si hi més... Ah, la llista evidentment de les persones integrants se'ls fa arribar també de mà. Mm -hmm ni romedos. Sí, havia xinqüe de tenir són, no sóc per què no s'ho fa convidar els regidors de l'oposició. No, no, es va convidar els regidors de l'oposició, com no es va regir, eh, convidar a cap dels regidors tampoc de de del grup de, de govern, eh, perquè la voluntat era senzillament que fos un debat totalment apolític sense, ja els he explicat que ni la senyora alcaldesa va participar en el debat en un moment que es va començar a, a treballar tots aquests aspectes i serà el mateix que passarà el, el, proper, el proper dia per no voler o sigui, no es va convidar regidors per no voler entrar en debats polítics sobre el tema La alcaldesa és, és política, no? És el que és la El que és sí que és. li cauré a explicar que en el debat no hi va participar senyor Font. Sí. tot i ser conscient de la limitació d'horaris en què fan aquestes trobades jo continuo demanant que se'ns convidi a l'oposició per fer el mateix paper a que a l'alcaldessa, perquè ja en sabem d'escoltar i callar, no dir res, no molestarem de veritat però poder ser allà i, i viure en directe el, el, el que aquests experts diuen sobre el museu ens interessa entenem que si, si només hi ha un representant del seu grup municipal doncs un representant de cada municipal no, a nosaltres no ens cal més per, per venir i escoltar el, el, el debat Molt bé, la seré doncs, al, al punt número 5 la de jornada que ja ratifica definitivament l'acord de disolució del consorci del Museu de l'Empordà. Vots a favor? Vots en contra? Resultat, senyor secretari. S'han només 21 vots, 7 determinatius, 5 negatius i cap extensió. Molt bé, doncs passaríem al punt número 6 que és el dictamen relatiu a aprovar el projecte d'obra municipal d'emergència denominat obres d'emergència per la reparació de la canalització de la diera de Ligans a la Rambla de Figueres i a reconèixer les obligacions concretes per les obres i actuacions d'emergència per al l'esfundament de la Rambla. En aquest punt... M'agradaria incorporar una esmena que s'ha efectuat aquest de matí, que és que només passaríem a votació l'apartat número 1 del dictamen que és aprovar el projecte i deixaríem sobre la taula el punt 2 que és el d'aprovació d'unes factures concretes perquè hi ha hagut, eh, encara n'ha arribat avui, hi ha hagut alguna rectificació respecte a les factures i preferim deixar-ho sobre la taula i passar-ho per la propera comissió informativa. O sigui, el projecte d'obres d'emergència, però no aprovaríem la, la, les factures. Hi ha alguna rectificació d'impost? El punt número 2. El punt 3 i punt 4 també s'hi suprimessin? Uh, no, el punt 3 i 4, com que és el projecte, en donaríem trasllat a la sotabagació del govern i a... Banc. Per tant, que, en... trauríem el punt número 2 i aprovaríem el... A l' 334. Bueno, com ja saben informar eh, com és informativa eh, l'actuació immediatament després del dia 30 de, de novembre que va provocar l'aiguaat que va provocar l de part de les Rames va tenir que actuar per a emergències sense expedients de contractació per donar en primer lloc eh, cobertura una altra vegada a la canalització de la riera i evitar Uh, més uh, desbordaments en cas de que recruseguin les pluges tot això va portar a terme una sèrie d'actuacions per part d'una sèrie d'empreses que posteriorment han presentat factura i després també a posteriori s'ha redactat una, un projecte tècnic que comprèn totes i, i ha donat validesa a totes aquestes actuacions fetes per emergència això és el que se submetria a votació a aprovació d'aquest plenari independentment de que a posteriori s'hagi redactat un altre projecte per a les obres del que serà ja la, la cobertura de la Rambla i d'aquelles obres tècniques que s'hagin pogut elaborar sense aquesta necessitat d'emergència de, no hi ha cap intervenció per tant entenc que queda el punt aprovat per unanimitat hem, hem de votar l'esmena primer eh? l'esmena per unanimitat i l'acord el dictamen queda aprovat per unanimitat també. doncs passarem al punt número 7 de l'ordre del dia que és aprovar el conveni de col·laboració amb Caritas Diocesana de Girona per al foment de mesures d'allotjament temporal per a persones en situació d'exclusió residencial té la paraula la regidora de serveis socials i de salut la senyora Dolors Corral gràcies senyora Poldesa un Càritas Diocesana de Girona proposa desenvolupar un projecte d'allotjament temporal per persones en situació d'exclusió social, especialment residencial a la ciutat de Figueres, a l'immoble que els ha cedit el bisbat de Girona al carrer Barraquer. L'Ajuntament de Figueres, mitjançant els seus serveis socials, proposarà possibles beneficiàries. Participarà en la presa de decisions sobre la selecció definitiva de candidates i participarà en l'elaboració del pla de treball. Es proposa la signatura d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Figueres i Càritas diossassana de Girona per al foment de mesures d'allotjament temporal per persones en situació d'exclusió residencial per una durada de 4 anys, prorrogable amb l'acord de les dues parts. L'Ajuntament aportarà 15.000 euros anuals durant la vigència del conveni, que es preveu per 4 anys amb possibilitat de pròrroga per tal de col·laborar a cobrir el conjunt de les despeses del projecte en concepte de contractació de professionals, subministraments, manteniment del pis, entre altres. Per aquest 2015, l'aportació prevista en el conveni es farà amb càrrec a la partida 2015-205-23-141-48. Es proposa al a l'Ajuntament l'adopció dels acords següents. Aprovar el conveni de col·laboració entre Càritas i de Girona i l'Ajuntament de Figueres per al foment de mesures d'allotjament temporal per persones en situació d'excursió residencial, així com el protocol de desenvolupament del projecte PATI segons els tests que s'ajunten a aquests acords. Atorgar una subvenció directa a Càritas diocesana de Girona pel desenvolupament del projecte PATI per un import de 15.000 euros anuals en càrrec a la partida 15.205.2340.48, projecte PATI Càritas Nocesana. El pagament de la subvenció es farà de la següent manera, 50% amb estreta a la signatura del conveni en el primer any i durant el mes de gener i la resta d'anualitats, el 50% restant una vegada presentat el compte justificatiu per l'exercici corresponent facultar l'alcaldessa presidenta la realització de tants actes i gestions com calguin per l'execució dels acords anteriors que com vam explicar en previsió informativa és un pis que s'adicta al bisbat a Càritas i que conjuntament amb, amb l'Ajuntament doncs, fem un projecte pati per senyores amb, amb nens petits totalats per a les dues coses per Càritas i per Figueres i per l'Ajuntament Vinc aquí aprovat per unanimitat Senyor Font Gràcies Entenem que eh, aquests 15.000 15 euros que porta l'Ajuntament és per, per pagar les despeses al dia a dia els subministraments d'aquest pis bàsicament si sí, a veure, l'Ajuntament sol·labora amb el projecte amb aquests 15.000 euros i ajuda a paliar els gastos que hi hagi de, de, dels, dels tutors o els gastos del pis i tot el que farà conjuntament amb Càritas Ho dic perquè al veure que donàvem això, mil, mil i escaig euros mensuals per un pis que ha Càritas ja el, el posa, per tant, em semblava que si només hi ha subministraments em semblava una, una despesa molt alta entenc que si llavors és per, per, per personal i tot des de la CUP i votarem a favor la, la, la ciutat ho necessita molt més del que s'ofereix però sí que volem fer notar que no ens, no ens agrada la política d'anar externalitzant a tercers la gestió del, del problema de l'habitatge, és un dels problemes principals que tenim com a ciutat i anar sempre deixant que sigui un tercer carrer que és incorporar l'Ajuntament i l'Ajuntament hi posi diners sempre acaba sent un altre qui, ha, qui porta el dia a dia d'aquesta gestió quan hi ha algun problema l'Ajuntament mai no pot acabar-hi d'actuar o, o no o, o, amb, amb prioritat perquè sempre depèn d'un altre i no ens, no ens agrada com, com va som conscients de les limitacions que tenen no ens no hi ploguen pisos del cel eh, però sí que entenem que no ha de ser aquesta la línia, la línia a treballar Molt bé, doncs quedaria aquest punt aprovat per una unanimitat, un primer pas important eh, de cara a la protecció d'aquestes famílies monoparentals en mainada i tant de bo puguem anar incorporant pisos eh, i siguin davant amb aquests projectes. El punt número 8 seria el dictamen relatiu a aprovar un conveni de col·laboracions a la Universitat de Girona pel Patrimoni Literari, Marians Ângels Anglada i Carles Fages de Climent. La paraula, pel regidor de Cultura, senyor Josep Maria Godona. Moltes gràcies, alcaldessa. La Universitat de Girona proposa als ajuntaments de Figueres i Castelló la col·laboració amb aquesta càtedra de Patrimoni Literari, Maria Ângels Anglada i Carles Fages de Climent. De fet, el nom es va canviar fa poc, abans només era Anglada i s'hi va afegir l'any passat el Carles Fages de Climent i eh, l'Ajuntament de Figueres hi participava des del 2005 a títol de participació i eh, ara ja s'ha considerat en eh, aquest nou enfocament de la càtedra per doncs, participar-hi com a membres de la mateixa càtedra. Per tant, eh, es proposa la signatura d'aquest conveni, eh, conveni eh, que es tracta de, a partir de l'exercici 2015, participar econòmicament en el finançament d'aquesta Catre de Patrimoni Literari de Maria Ângels Anglada Carles Fagis de Clement amb una aportació anual de 6.000 euros i per tant es proposa aprovar el conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Figueres pel Patrimoni Literari de Maria Ângels Carles Fagis de Clement segons el text que s'adjunta a aquests acords aprovar el pressupost un concepte d'aportació com a patrocinador per un import de 6.000 euros anuals accent d'IVA amb càrrega que la partida 15 201 33 23 22 6 despeses 9 de càrrega de medians als Anglada, la despesa corresponent als exercicis posteriors del 2015 i durant el període de vigència dels mil·lent conveni, previst per 4 anys, caldrà consignar-la a la partida corresponent de cada pressupost. I el punt tercer és facultar a l'alcaldessa presidenta la realització de tants actes i gestions com calgui per a l'execució dels acords anteriors és, eh, jo crec, una molt bona notícia doncs, doncs, tornar a formar o integrar-nos dins d'aquesta carta de Carles Fagis de Climent eh, junt amb l'Ajuntament de Castelló d'Empúdies perquè dona sentit també a tot a, el treball que ja fa dos anys que s'està desenvolupant de difusió del patrimoni literari de Carles Fagis de Climent i Mèrit, que ja s'ha estat cada any, hi ha ja, un projecte durant fins al 2018 d'anar publicant doncs, tot d'obra inèdita de Carles Fages d'Aquil·liment i en eh, el marc d'aquesta càtedra doncs, dona tot el sentit eh, en aquest treball conjunt que es fa entre l'Universitat de Girona, l'Ajuntament de Castellò de Púries i l'Ajuntament de Figueres. que diria el punt aprovat per unanimitat també i passaríem el nou que és el dictamen relatiu a aprovar una declaració institucional de condemna dels atentats de París aquest punt, aquest dictamen comprendria que varem passar per comissió informativa tant el text de la moció presentada en el donari anterior pel grup municipal del Partit Popular sí, sí, sí. i del qual no es va declarar la, la urgència com una declaració institucional incorporada per eh, tots els eh, grups municipals existents en aquest plenari eh, similitud a la que es va aprovar en el Parlament de Catalunya en dies, en dies anteriors en quant al text d'aquest dictamen dic que el ple d'ajuntament en, en sessió realitzada el 13 de gener de 2015 va acordant no declarar urgent la següent moció la moció del grup del Partit Popular Català a l'Ajuntament de Figueres rebutjant els actes de terrorisme i que han acorregut recentment a París. La seva exposició de motius comentava que els recents assassinats de membres de la redacció del seminari Charlie Hebdo han estat la darrera manifestació de la violència terrorista islàmica a la Unió Europea. La llibertat d'expressió, la llibertat en el seu sentit més àmpli, són avui més llibres que mai gràcies a la fraternitat, la solidaritat i l'efecte dels demòcrates de tot el món, les ideologies que justifiquen la violència per, per imposar-se siguin de fonament religiós o polítics representen una amenaça contra les nostres societats, contra el dret a la vida i contra la llibertat dels ciutadans europeus que volen viure en una democràcia oberta i plural. És per això que rebutgem aquelles expressions de fanatisme violent i extremista que el que pretén és imposar-nos el terror i fer que abandonem el camí de la pau i de la tolerància. La Unió Europea és un espai de pau, democràcia i llibertat que treballarà sempre contra violents i els sectarismes de l'islamisme violent ofega a moltes societats arreu del món musulmà i representa una greu amenaça contra la pau internacional. La majoria dels musulmans europeus, però, viuen la seva religió de forma pacífica i amb voluntat de convivència i per això és necessari que la seva veu i el seu compromís contra l'extremisme violent conflueixin una acceptació plena dels valors de la societat d'acollida i de rebuig de les conductes que pretenen viure entre nosaltres d'escenes a la nostra cultura tota comunitat o col·lectiu que vulgui viure entre nosaltres ha de tenir un clar compromís de respecte per les institucions democràtiques i per totes les nostres llibertats les comunitats locals com a fonament de la nostra societat democràtica tenen la responsabilitat de deixar palès el seu compromís amb la democràcia i amb la lluita contra el fanatisme violent per aquestes raons el grup del Partit Popular de l'Ajuntament de Figueres presenta, per tal que sigui incorporada a l'ordre del dia, la següent moció. Fa una crida a totes les comunitats religioses a rebutjar sense cap tipus d'ambigüitat, els radicalismes i els extremismes violents. Segon, rebutjant les pràctiques socials que afavoreixen el creixement de col·lectius fonamentalistes violents entre les comunitats islàmiques europees, com és el cas de la imposició a les seves dones de vestits que amaguen completament la seva identitat. Expressem el suport als governs dels estats de la Unió Europea per a treballar conjuntament en la lluita contra el terrorisme, ja que és una amenaça comuna en què tots els estats membres europeus hem de cooperar. Manifestem la nostra defensa pels valors democràtics. L'afirmació de la conviv de, de la convivència pacífica passa pel respecte de les persones independentment de les seves creences, personals religioses o polítiques. El debat i la confrontació de postures s'ha de fer sense buscar i ferir i ofendre qui té altra posició. Rebutgem els estats que amb el suport i complicitat han facilitat el creixement dels extremistes violents religiosos en el món i Exigim el respecte en matèria de llibertat religiosa i volem condemnar aquí aquells països que persegueixen els cristians i altres minories religioses. El procediment per resoldre les mocions no declarades urgents està regulat en l'àrtica 31 del Reglament Orgànic Municipal i es considera dient no aprovar la moció transcrita i sí una declaració institucional condemnant els atentats de París. Per tot això, la Comissió Informativa de Territori i Serveis a les Persones proposa que s'adoptin els acords següents. No aprovar la moció més amunt transcrita aprovar la següent declaració institucional declaració institucional de l'Ajuntament de Figueres de condemna dels atentats de París l'Ajuntament de Figueres rebutja els atentats perpetrats a París els 17, 8 i 9 de gener de 2015 a la següent semanari Charlie Hebdo i en un supermercat Coixer i rebutja també tot atac a la vida humana els drets individuals i col·lectius i a la lliure expressió, religió i ideologia l'Ajuntament de Figueres suposa a qualsevol estratègia de fracturar la societat i de confrontar les persones per raons d'ètnia o religió. Per això rebutja de ple l'objectiu últim dels atacs comessos a París, així com qualsevol atac contra símbols i persones innocents de religió musulmana. L'Ajuntament de Figueres considera renunciables els valors democràtics de la llibertat d'expressió i de la llibertat de pensament i de religió, però sobretot considera renunciar al dret a la vida i al valor de la convivència per sobre de les diferències per aquest motiu es solidaritza amb la societat francesa i amb tots els països que pateixen de prop el terrorisme l'Ajuntament de Figueres vol expressar així la seva solidaritat i la del poble de Catalunya amb les víctimes d'aquests atentats i amb lliures famílies i companys aquest seria el text del dictamen que a aprovació que incorporaria no aprovar la moció presentada en el plenari anterior pel grup municipal del Partit Popular perquè així es va desestimar o es va votar en contra en comissió informativa i votar a favor de la declaració institucional llegida entenc que t'hauria aprovat per unanimitat doncs quedaria aprovada per unanimitat aquesta declaració institucional com ajuntament en els mateixos termes que es va efectuar per part de tots els grups polítics en el Parlament de Catalunya. El punt número 10 seria el dictamen relatiu a modificar la proposta de festes locals aprovada per l'anari en data 29 de juliol de 2014. El ple municipal de 29 de juliol de l'any passat va fixar les festes locals per l'any 2015 i es va fixar el dilluns 25 de maig, festivitat de Pasqua de Pentecosta a Granada i el dilluns 29 de juny Sant Pere com a festes locals municipals de Figueres per l'any 2015. Comissió informativa, la setmana anterior es va proposar que el plenari de l'Ajuntament de Fiqueres modifiqués aquesta proposta de festes locals per l'any 2015 i proposa com a noves festes locals per l'any 2015 la del 4 de maig i la del 29 de juny Aquest seria el text de la moció que suposaria, com he indicat modificar l'acord plenari de 29 de juliol en què es van proposar dues dates i que eh, des de la informació que se'ns ha facilitat des del Departament de Treball de la Generalitat eh, des que el 25 de maig és el dia següent de l'eleccions municipals i per tal de fomentar la participació de tots els ciutadans en aquest diumenge 24 de maig i des que eh, considerem que el dia 4 de maig és el dia següent eh, la Santa Creu doncs, eh, creiem que és un dia esperient per eh, allargar aquest pont que comença el dia 1 de maig i que seguiria el 4 de maig i russi podíem fer-hi alguna altra activitat festiva doncs en aquest sentit la nostra proposta com a govern municipal i així es va passar en dictamen de comissió informativa seria modificar la proposta de festiu local del 25 de maig passar-lo al 4 de maig i mantenir la de 29 de juny Sant Pere Senyor Muford Sí, el nostre vot serà una abstenció perquè tampoc presentem cap dada alternativa que nosaltres creiem és escaient que tot i que sí que pensem que podríem haver arribat a un consens i, i haver arribat a la conclusió que potser era millor fer festa un altre dia en tot cas, el nostre vot serà una abstenció quan van preguntar a comissió informativa el per què del dia 4 de maig tampoc se'ns explicar el per què es aquest dia i també van tenir la sospita de que fer festa 1, 2, 3, 4 de maig una invitació a molta gent i a la gent que s'ho pugui permetre a no gaudir a no dir les festes de Figueres i fer alguna altra cosa però vaja, en tot cas, eh, com que tampoc presentem cap proposta de millor, és una extensió amb el vostre El vot de la CUP serà afirmatiu quan es van aprovar per primera vegada aquestes dates eh, des de la CUP vam demanar que es canviessin no ens agradava la, el la que s'havia proposat inicialment del 25 de maig, demanàvem que, en lloc de regir-nos per, per calendaris religiosos que no tenien cap lligam actual amb, amb, amb la figura en la que vivim, busquessin dates que fossin útils per a la ciutat. Eh, no tinc clar si el dia 4 de maig és bona data o no és bona data i ja es veurà, però en tot cas eh, crec que té bastant més sentit que no passa del 25 de maig, perquè se l'era anar a Barcelona i és una festa que realment no havia tingut un, un sentit. senyora Mata, sí ah, no, senyor Casellas, senyor Almedo doncs bé eh, entenc una mica en resposta al que comentava el senyor Monfort eh, bé, en cap cas voldríem que suposés una un, un foment del, de l'absentisme de la festa major, vull dir nosaltres al contrari 4 de maig volem que ...encara pugui dargar-se una mica més... ...el fet que el calendari d'aquest any ens afagi molt, molt fort... ...un primer cap de setmana de, de festes, el eh, 25-26... ...i que després l'1 de maig no sigui fins al divendres... Eh, sense, ...el contrari, ens suposa que aquest any... que ...els dies laborables entre setmana... ...són bastants dies, per tant... ...afegir-hi un, un d'uns festiu posteriori... ...et fa que el 1, 2, 3, 4... Eh, doni una mica més de compactació de festes inclús la, la possibilitat de si algun esdeveniment per motiu de pluja o del que pogués ser com pot passar el mes d'abril i maig doncs ha passat altre any es se pogués ser aquest, aquest eh, 4 de maig d'aquesta manera hem demanat també en, la, en els Piraires que mantinguen les atraccions el dia 4 de maig eh, per tant la voluntat seria tenir 4 dies festius locals en plenitud de l'1 al 4 afegit en el primer cap de setmana que seria el del 25-26 em que és 25-26 aquesta seria la voluntat de poder allargar una mica més les fires i festes de, de Santa Creu per tant passaríem a votació a la proposta vots a favor? Extències. Resultat, el secretari? S'han de més 21 vots, 29 matíus, cap negatiu i una extensió. Passaríem al punt número 11... De l'ordre del dia, que seria el dictamen relatiu a la pròvuga de la denda i la clàssula addicional del tercer conveni amb el Saber Català de la Salut en relació al consultori local ubicat al centre cívic de la marca de l'AM. Té la paraula la, la regidora de... Té la paraula el primer tren d'alcalde, senyor Mandel Toro. Sí, moltes gràcies. Com fa referència a qüestió econòmica, per això em toca bon, a mi. No, per Bé, això fa referència al consultori que hi ha en el Centre Cívic de la Marca de l'Am des de que es va obrir eh, aquest Centre Cívic, eh, està aquest consultori a disposició del Servei Català de la Salut que hi presten allà aquest servei. L'Ajuntament fa front a les despeses de manteniment de eh, totes les que es puguin produir i a canvi, el Servei Català de la Salut fa front a un conveni a una quantitat que aquest any es fixa 14.334,14 euros import trimestral de 3.583,54 per a compensar-ne l'Ajuntament d'aquestes despeses que hi fa front. Per tant, l'Ajuntament Figueres obté aquest servei de en allà a la marca de l'AM i fa front aquestes despeses però a canvi rep aquest ingrés per part del servei català de l'Estat que com dic, aquest any es fixen en 14.334 de mesos quedaria aprovat aquest punt per unanimitat i aniríem pel 12 que és el dictamen relatiu a la dissolució de la mancomunitat intermunicipal voluntària turística de la Costa Brava aquest eh, expedient és eh, purament formal, sense cap contingut cap contingut polític entenem que és estrictament jurídic però bé, sí que hi ha una voluntat de, eh, atès a aquest procediment de racionalització de tots els ens públics que ens obliga l'Arçal la a 31 de, de desembre eh, revisant o amb la comunicació que ens fa el Ministeri d'Administracions Públiques de tots aquells ens que penjaven de l'Ajuntament de Figueres o que en formava part l'Ajuntament de Figueres ens apareix una mancomunitat intermunicipal voluntària turística de la Costa Brava creada el desembre de 1985 on els ajuntaments de la zona coneguda amb el nom de Costa Brava incloent l'Ajuntament de Figueres es van fer càrrec del fet que el territori que tots aquells municipis abastaven era una realitat geoturística prou caracteritzada per les seves condicions naturals i dedicació al turisme i varen optar per constituir una comunitat intermunicipal voluntari i turística de la Costa Brava i aprovar uns estatuts a motiu de l'aprovació de la llei 27-2013 aquesta assalt que ens protagonitza aquests dies i hi ha algun any doncs eh, la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació ens ha tremès un ofici i ens demana informació sobre les actuacions que s'han fet o que s'han dut a terme per part d'aquesta Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Turística de la Costa Brava Aquesta Mancomunitat és inoperant des de fa molts anys i eh, s'ha comprovat que no té cap tipus d'activitat des de fa molts anys i per tant estimem que procedeix la seva dissolució i de conformitat amb l'article 13 dels estatuts es precisa que tots els ajuntaments mancomunats adoptin l'acord de dissoldre pel plenari amb un quòrum de majoria absoluta aquesta mancomunitat intermunicipal. En base a tot això exposat, es proposa al ple autoritzar la dissolució de la mancomunitat intermunicipal voluntària turística de la Costa Brava al trobar-se en operativa i traslladar aquest acord a l'Ajuntament de, de Girona per tal de que centralitzi tota la tramitació de l'expedient de dissolució i facultar la clàudia a presidència per la realització de tants actes i gestions com calguin per realitzar aquests acords anteriors per tant entenem que és una, un expedient que es porta conjuntament per tots els ajuntaments que formaven part d'aquesta mancomunitat, se'ns ha demanat per part del Departament de Governació han posat d'acord entre tots els ajuntaments ho lidera en aquest sentit l'Ajuntament de Girona i s'enrealitzarà el que és eh, l'expedient de dissolució d'aquesta mancomunitat. s'aprova per unanimitat doncs, aquesta dissolució d'aquesta mancomunitat intermunicipal passaríem al punt número 13 d'assumptes urgents on en aquí hi una moció d'urgència no pot ser el Sí, si no hi fa res, jo m'agradaria minutets perquè hi ha unes urgents que presenten des d'associacions i entitats d'aquí de, de, de Figueres que ens agradaria poder eh, parlar 5 minuts abans de... Com que s'han presentat a comissió informativa... Val, val. Fem, fem una recepta de 5 minuts. Bé, eh? gràcies. Molt bé. Rependria molt l'anari, Caselles ja sé que és més excitant estar a la premsa, però... <laughs> doncs <sínticament> <sínticament> reprendríem l'ordre del dia del, del plenari municipal d'avui estàvem al punt d'assumptes urgents en aquest punt inicialment en Junta de Portaveus s'han presentat dues mocions una presentada pel grup municipal d'Iniciativa per Catalunya, el FERC a proposta o, o en representació de la taula per la pobresa energètica a la qual hem, hem acordat en Junta de Portaveus que seria bo poder-nos reunir amb la mateixa taula per la pobresa i consensuar un text per al ocupar penari municipal, per tant des d'aquí eh, se té aquesta petició que ha fet el senyor Montfort i, i, i per prové a penari que serà el 3 de març eh, tots els grups que estiguin d'acord en reunir-nos per part de, del grup municipal el govern ja ha sí que ens, que ens hi reunirem per tant amb el resta de, de grups que us avingueu doncs eh, consensuaríem un text que poguessin aprovar tots senyor Montfort sí, gràcies senyora alcaldessa eh, les entitats proposants de la moció eh, agrairien que aquesta reunió es amb el temps suficient al ple del mes de març eh, per poder treballar bé el que seria el redactat d'aquesta aquest, moció. També agrairíem que en aquesta moció, pel fet per la transcendència dels fets que exposava, que hi pogués agrair la mateixa alcaldessa, el senyor Toro com a màxim responsable de l'exenda municipal, així com a regidora de benestar social o de regidora d'habitatge, que també serien part responsable dels fets que, que agraven aquesta moció i això també agrairíem que fos amb la major brevetat possible per tal de poder treballar bé el tema per de deixar-nos al ple del mes de març. Bé, doncs comprometo que la setmana que ve per agenda si és possible i si no màxim l'altra, o sigui, no esperar més de 15 dies, diguéssim, per fer aquesta reunió. Hi hauria una moció, per tant, per assuntos urgents que és la eh, presentada conjuntament per tots els grups municipals cció per al grup Municipal de, de Convergència i Unió Esquerra republicana quecept iniciativa la QVIAC, en suport a la, a la candidatura de Victoire Ingviré Humoza, el Premi Internacional Catalunya 2015 i el Diàleg i el Diàleg intraruandès. Victoire Ingvié Muoza és de nacionalitat ruandesa, casada i mare de tres fills. Va viure 16 anys a l'exili als Països Baixos, on va desenvolupar una carrera professional en empreses d'àmbit internacional. Va participar i es va comprometre des dels seus inicis a un procés de diàleg interruandès que s'ha desenvolupat al llarg dels anys. Dóna d'un coratge i d'una abnegació extraordinaris, destaca pel seu lideratge i per una generositat poc comú. El seu compromís polític-ètic, que va més enllà de la seva pertinença ètnica i nacional, feu que fos elegida presidenta del partit FDU in i Inquindi amb l'encàrrec de representar-los a eleccions presidencials ruandeses d'agost de 2010. Aleshores, l'abril de 2009, la senyora Inga Vire va deixar la seva carrera professional per dedicar-se plenament al projecte de retornar al seu país natal amb l'objectiu de contribuir a la reconciliació i la reconstrucció d'un país desfet per un llarg conflicte. És així que decideix de fi al seu exili i tornar al seu país amb l'esperança d'oferir al poble ruandès una alternativa de governança democràtica i de pau durable. En arribar a Ruanda, el 16 de gener de 2010, va presentar-se davant el memorial de Kigali i va fer una locució demanant el reconeixement del patiment i el dret de memòria de totes les víctimes de crims de genocidi i contra la humanitat, sense distinció ètnica ni de nacionalitat. Això no va claure el règim de Kigali, que va engranar contra ella una espiral d'acusacions falses. Símbol de la lluita no violenta, l'actuari en Gavire va ser empresonada el 14 d'octubre de 2010 per haver usat expressar opinions diferents d'aquelles que sosté el poder establert aquí a Gali. Destruint d'un simulacre de procés falsit de nombroses irregularitats i sense garanties jurídiques, va ser injustament condemnada el 13 de desembre de 2013 a 15 anys de presó. Aquesta excepcional dona va ser nominada al Premi Sakharov a la llibertat de consciència 2012 que atorga el Parlament Europeu, el qual en resolució 2013-2641 de 25 de maig de 2013 i a la seva pregunta de 2 de desembre de 2014 a la Comissió Europea va expressar grans preocupacions en relació al seu judici i en va condemnar el seu caràcter polític. Human Rights Watch va declarar que el veredicte de culpabilitat formulat la senyor, contra la senyora Ingavire era la combinació d'un procés judicial equivocat amb acusacions de tipus polític. En el seu informe final, el relator de les Nacions Unides per Drets Humans encarregat de Ruanda, el senyor Maina Kiyai, que va concloure una visita al país a finals de senyora de 2014, va insistir sobre el fet que totes les figures de l'oposició que abusava i tipicava el govern, entre elles Victuar Ingavire, acabaven sistemàticament a la presó. D'altra banda, com a reconeixement a la seva lluita per la llibertat, la Xarxa Internacional de Dones per la Democràcia i la Pau va crear, coincidint amb el centenari del Dia Internacional de la Dona, el març de 2011, un premi que duu el seu nom, Premi Victoire Ingaviri Homo per la Democràcia i la Pau. Aquest premi vol retremenatge a la seva valentia i el seu exemple d'iniciativa pacífica i democràtica de resolució de conflictes. Ens satisfà molt que la candidatura de la senyora Inga al Premi Internacional de Catalunya 2015 hagi estat presentada pel Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya. Assemblant-se del que succeia durant la dictadura franquista a Catalunya, ha estat condemnada per haver reclamat el dret cívic de presentar-se a les eleccions i per haver exercit el seu dret a expressar-se, en especial demanant que els autors de crims contra l'ètnia u i contra ciutadans estrangers fossin també jutjats recordem que 9 dels europeus assassinats eren espanyols, entre ells l'empordanès Joaquim Vallmajor, missioner i Flor Cirera, infermera cooperant la senyora Victòria Inga Víria és una personera política que mereix reconeixement públic i nosaltres estem convençuts que aturgar-li el Premi Internacional de Catalunya 2015 seria d'una gran importància per això el pla de l'Ajuntament de Figueres resol donar suport a aquesta candidatura i adopta els següents acords Fer valer és el suport de l'Ajuntament de Filires a la candidatura de la senyora Victuar Inga Vire, o presa política i lli de consciència, a Ruanda des de l'any 2010, el Premi Internacional Catalunya 2015. D'una trasllat de l'adhesió aquesta moció a la secretaria del Premi Internacional Catalunya 2015, així com la senyora Victuar Inga Vire, al centre d'internament on es troba reclosa. Fer palès el suport de l'Ajuntament de Figueres al procés de diàleg entre ruandès com a iniciativa en favor de les llibertats, els drets individuals i col·lectius reconeguts per la Declaració Universal de Drets Humans i el diàleg a Ruanda com una aspiració digna orientada a l'impuls dels valors democràtics llibert una convivència amb pau i fraternitat. Aquest seria el text de la moció subscrita per el grup municipal de Convergència d'Esquerra de la PSC d'iniciativa de la CUP i de l'AMC. Sotmetríem a votació la moció. Vots a favor? Perdó. L'urgència s'aprovaria per unanimitat i vots a favor de la moció? També s'aprova per unanimitat. Hi ha una segona moció presentada pel grup municipal de la CUP i, I a Iofautes de Girona de suport a la iniciativa legislativa popular que presenta l'Observatori d'Est, la plataforma d'afectats per la hipoteca de Catalunya i l'aliança contra la pobresa energètica de mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional i la pobresa energètica, a petició de la plataforma d'afectats per les hipoteques i la pobresa de Figueres té la paraula el portaveu del grup municipal de la CUP el senyor Joan Font gràcies, aquesta moció va quedar sobre la taula el ple passat perquè des del govern van demanar més, més temps per estudiar la és una moció que presentem de la CUP però es fa a instància la petició de la plataforma d'afectats per la hipoteca i del de l'altre i allò flautes de Girona eh, no... No, eh, no llegiré tota l'emoció, tota a l'emoció es fa una, una llarga repassada a la ILP que s'està tramitant en aquest moment o que de la cosa estan recollint signatures en aquest moment. Eh, si sí que doncs, és, és, una, és una ILP que eh, el que fa és treballar, doncs, per, com, com diu el seu títol, doncs, per acabar amb l'emergència habitacional i la, la pobresa energètica que tenim aquí a Catalunya. El, els, els acords que proposa la, la moció són els següents 1. ratificar els compromisos presos per aquest ple en les mocions anteriorment citades per fer front a l'emergència habitacional i la pobresa energètica dos Donar suport a la proposta legislativa popular per fer front a l'emergència habitacional i a la pobresa energètica presentada al Parlament de Catalunya per l'Observatori Desc, les plataformes detectades per la Hipoteca de Catalunya i l'Aliança contra la Pobresa Energètica 3. Habilitar els espais municipals i oferir els mitjans matèrials necessaris per a facilitar la recollida de signatures de la ILP i fer-ne difusió a través dels perfils institucionals de les xarxes socials 4. Coordinar amb la plataforma d'afectades per les hipoteques i la de Figueres i la taula contra la pobresa de de Figueres l'organització d'actes i accions de difusió i suport a la ILP 5. Traslladar el contingut d'aquesta moció al Parlament i al Govern de Catalunya així com al grup serratóri i a la plataforma d'afectades per les hipoteques i la pobresa de Figueres és una, és una moció que s'ha aprovat els últims dies en diversos ajuntaments de, de Catalunya que dona suport doncs, al fet de que aquestes entitats eh, tinguin endavant un, un projecte d'ILT. Entenem que és un, un dels màxims exponents de participació ciutadana que existeix en el nostre país el poder presentar eh, iniciatives legislatives des de la societat civil i entenem que només aquest motiu doncs, ja, ja dona prou, eh, prou arguments com per, per donar-hi suport. Alguna altra intervenció respecte? Doncs eh, aprovaríem l'urgència de, de la moció per unanimitat i passaríem a la votació de, de l'emoció. Vots a favor? També quedaria aprovada per unanimitat. i passariem al últim punt de l'ordre del dia, que és l'apartat de preqs i, uh, i preguntes. Eh, uh, començariem al torn de preqs i preguntes, eh senyor Gratacost té alguna pregunta senyor Montfort? sí, és en relació a l'oporant de, de la Rambla eh, en el seu moment es va donar una explicació tècnica del que podia haver passat de la acumulació d'aigua en un sol punt a de la Rambla un possible remolí creat per un, un pilar que aguanta l'estàtua motoriosa una, un, una explicació tècnica del que podia haver passat que va acabar creant l'oporant de la Rambla en tot cas nosaltres volíem demanar si havia algun informe tècnic eh, que digués o que eh, intentés explicar si hi ha algun altre factor extern eh, que hagi pogut eh, influir en el nivell del calal d'aigua que passava per la riera de Ligans en aquell moment Val? aleshores bueno, és, eh, la pregunta és aquesta si, hi ha, si aquest informe existeix i si no existeix si sí, eh, es demanarà que s'informi de si hi ha algun altre que hagi fet que la, que la Riera Galligans hagi portat aquest cabal d'aigua en, en aquest moment concret a les pluges del mes de novembre Sí, en relació a aquesta petició jo mateixa puc contestar en el sentit que s'ha demanat un informe, o s'ha encarregat una, un informe a l'enginyeria ABM una enginyeria de Girona, amb seu a Girona a veure quina possible incidència en l'augment de cabal de la Riera Galligans pot tenir en un en un fet eh, excepcional com van ser la, les pujes de la matinatada del, del 30 de de novembre, el fet de que eh les obres de la estació de l de la, la infraestructura de la de de de l'alta velocitat eh canalitzi actualment o porti a l'abocament d'aigua de tot el que hi ha en la banda de l'oest de, de la infraestructura doncs que suposa que vagi canalitzat tot i aboqui a la Riera Galligans aquesta és una primera observació que vam parlar ja els dies següents amb, amb, amb l'alcaldessa de, de Vilafant els dies següents en què va tenir lloc aquesta, aquest aiguat i que crec que seria bo malgrat el fet abs absolutament excepcional de la quantitat de, de metres cúbics d'aigua caiguts en la nit que va caure la, la Rambla i això realment és un efecte absolutament excepcional per part de diferents meteoròlegs se'ns ha dit que feia més de 50 anys que no, que no passava per tant que entenem que és excepcional, però per assegurar-nos quina incidència pot tenir aquesta recollida d'aigües pluvials, totes canalitzades cap a la Riera Galligans. No? La Riera Galligans. Això s'ha encarregat i aquest informe encara no, no ha arribat, o menys que no hagi arribat aquí, jo eh, fins ahir no, no, no ho tenia. De totes maneres, de paraules, sí que la, la pròpia enginyeria ens ha orientat cap a dir que, que no es que no queda aprovat, cap incidència però que eh, que la caiguda de pluges era totalment excepcional però eh, l'informe complet encara no, no el tenim però, però està demanat, està encarregat No, simplement això, quan tinguin l'informe si ens el poden fer arribar i ens fer una reunió perquè ens ho puguin, puguin explicar, perquè tot i que reconeixem que van ser unes pluges excepcionals també és veritat que en els darrers 30-40 anys també hi ha hagut dies puntuals on hi ha hagut pluges necessitant excepcionals com aquest dia, però que si podien arribar a costar s'ha inundat la Rambla, s'ha inundat parts de la zona sud de Figueres com la Marca de el cementiri i zones de... on, on hi ha el camp de Figueres i tot això, però la veritat és que vaja, també hem sentit comentaris de veïns propers a la zona de l'estació d'alta velocitat que comenta que des que s'han començat les obres o s'han acabat les obres de la línia d'alta velocitat han vist com en dos, tres anys parts dels seus horts, dels seus camps i dels seus carrers que mai s'havien inundat han vist com de seguida s'ha se acumulat una aigua que normalment no se'ls acumulava i són gent que ho portaven allà visquent fa 30 o 40 anys aleshores, vaja, això ni volem dir que sí ni volem dir que no, però simplement ens hauria en aquest informe per poder corroborar que realment hi ha elements, elements externs que fan que la rellera de vellans, en cas de pluja, absorbeixi més aigua de la que habitualment eh, absorbiïn. Doncs, si no es preocupi, quan el tinguem el farem conèixer. -ho. Senyor Fon. Gràcies. En el pla anterior va quedar sobre la taula una altra que presentava el, el nostre grup municipal sobre el, el Cafè Royal també l'havien assessorat a la taula amb, la, amb el compromís de parlar-ne hem parlat hem, la, la posició del govern és que fins que no es resolgui el contencius administratiu que ha posat el propietari sobre la declaració del, del bé, eh, bé cultural d'interès local que vam fer com a, com a ajuntament doncs no, no es volen posicionar hem, creiem encara ara mateix no doncs, té sentit tornar a presentar la moció el que sí que volem és fer un break un prec tant al govern actual com a la resta de grups municipals, perquè entenem que això és una cosa que sola servirà fins a la propera fins al primer mandat i per tant doncs no té per què afectar només el govern actual, de, de demanar que entre tots aconseguim que la, la, la, la, la situació actual del, del bar em, no, no empitjori i aconseguim que, que es mantinguin no només, el patrimoni, l'edifici o les característiques concretes de l'edifici que estan reconegudes o recollides a la declaració de d'interès local i que anem més enllà i entre tots aconseguim la manera de, de que es mantingui l'ús de, de cafè del, del bar perquè entenem que, el, que els seus paris van molt més enllà del, del que és exclusivament les seves, seves parets. Senyora Mata Sí, un ajuntament en relació a la qüestió de la, de la transparència que tantes vegades ens doncs, hem parlat aquí i hem, i hem pres acords sobre el tema. La darrera actualització de, de les dades relatives als salaris dels, dels electes i dels càrrecs de confiança de, del nostre ajuntament és de novembre de 2013. Eh, crec que seria un deure per eh, d'aquest consistori, doncs penjar les dades referint-les del 2014 i les del 2015 a més a més sense despenjar cap de les dades perquè es pogués tenir doncs, un, element, un element comparatiu crec que en aquest final de demanat és, és una prova a fer feina que la transparència que acordem aquí doncs, la, la practiquem i per tant demano que això sigui, sigui fet en, en el recurs de dels propers dies parlàvem amb el regidor d'Hisenda sense dubte que, que s'han d'actualitzar però són les mateixes perquè els sous no, no han canviat, eh? vull dir, no s'ha tocat res des, de, des del 2013 vull dir, que podem dir és eh? de 2014 i 2015 entenc que sí que s'ha especificat que són els mateixos però no, no hi ha hagut cap increment per tant les xifres són exactament les, les mateixes que es cobraven en el 2013 senyora Mata respecte de quantitats, potser no però respecte de persones de canvi sí que han hagut per tant, també fora bo que això queda refletit no, no, no, no només una xifra sinó també una relació de, de les persones, de les altes i les baixes en tot cas sí que s'ha d'actualitzar eh? una cosa endurada, però en quantitat sí hi altes i baixes jo no sé si les dues últimes incorporacions de, de regidors que van ser la senyora Mar Casas i el senyor Jordi Masquet eren, um, eren el 2013 ja, ja hi era en aquesta data que diu vostè el, el bueno. ah, personal de confiança d'acord, és que entès així d'acord, ho actualitzarem sí, gràcies, sí, sí, voldria en relació a les obres que s'han fet allà al semàfor d'Ambra de Brinyan, del Port Lligat davant de, de, de la farmàcia, de la, és una cosa molt concreta, però és que, que crec que és important. Davant de la farmàcia hi ha tota tot una àrea, una zona doncs una vorera molt gran que com tots ho hovam veure doncs, sobre el pla semblava que era una cosa que estava bé. Que, però després vista de l'utilitat, no sé si seria millor que es pogués eh, interés, que es pogués repensar am doncs, sigui perquè puguin aparcar per algun menys vàlid, si per, per càrrega i descàrrega perquè... Es que no no y me, me, me vaig estar no solo no acabo de veure la utilidad Si podeu donar-me algún valorar. Mireu. Valorar. Senyor Romero. Sí. Bueno, he visto la pisola prensa que ja s'ha obert a el pàrking del de parc dels. No. No. A llavors, vol dir que ja han fet tot que tenien per fer, han fet els temes, no? Si no? No sé si no hi ha el permís, no? per suposar. Bé, llavors volia preguntar també al sector de formació de baix, al final, que fa dos mesos, com està el tema dels ascensors, si ja estan arreglats o... Està, no, no. el senyor Felip té informació, no? Eh? Sobre l'ascensor del Sintegrat, això va reparar el dimarts i el dimecres va quedar... Sí, referent també a la zona que deia el senyor Caselles. Eh, s'ha convertit en un carrer de baixada, un carreró, no sé com se diu però és un carreró quan abans del semàfor, tu et sigues a la dreta com si volguessin a la farmàcia i a l'estant hi ha un carreró que baixa que va com a un, un pàrquing o un taller que acaba donant a l'Avinguda de Pepinyà clar, aquell carrer està ple de curats i està... Bueno, està fatal. Jo sé si aquí carrer entra dins del pla d'esfaltatge. Eh, bueno, me diu el senyor Garotacos, que és un carrer particular. Bueno, en tot cas, aquest carrer s'ha convertit eh, per molts conductors en el carrer de baixada eh, que no volen parar en el semàfor. Perquè clar, els que estan parats en semàfor, que volen anar cap a França, paren. com canvi, el semàfor està intermitent, que sí que pots llegar per la dreta, que no, el cinquè cotxe, al final el que fa la gent és girar-me girar a la dreta i passar pel carrer de baixada que, bueno, que sobretot és privat aleshores, bueno, una o dos o, o, o s'arregla perquè la gent hi passi o, o no, si no es pot baixar doncs es fa alguna cosa a més a més de la responsabilitat que molts de, molts de veïns en aquest carrer i ja hi ha les primeres queixes que diuen, ostres, aquest carrer que no hi passava abans ningú ara és un no parar de cotxe i aleshores, bueno, no hi saber com s'ha a solucionar aquest fet i després de l'instal·lació de la semanca Sí, a part també de les queixes, bueno, de que queixes dels comerços de la zona per com els ha afectat això, però bé, bueno, a sí, ja no, moment no hi entro fins que no parlin d'ells. Sí, aquí aquest carrer, efectivament, com deia el senyor Aretocos, és, és un carrer privat, o sigui, entra dins de les zones comunes de, de tot l'edifici Jaume I. També ho és aquest carrer, el carrer que allinda amb l'edifici de la Catalana Occidents, que eren carrers que només es feien servir ben bé de pas de veïns, i cara a l'haver-hi semàfor doncs, la picares que, que porta alguna agenda que no vol estar en el semàfor van servir aquests carrers com a adreçera de totes maneres, independentment d'això el ser carrers privats aquest i el de la Catalana Occident eh, com a projecte d'obra municipal no, no podíem intervenir-hi però sí que s'ha arribat a un acord amb els veïns igual que es va arribar amb els de, el de Catalana Occident està asfaltat perquè els veïns es van demanar que eh, pagant ells aprofitant que hi havia les màquines d'asfaltats molt més econòmics realment pagant-ho ells han asfaltat el seu tros privat en el mateix acord s'ha arribat amb els, amb els veïns de l'Avinguda Jaume I eh? vull dir, s'ha recaptat entre ells el que costaria asfaltar aquell tros i aprofitarem doncs, que hi ha l'asfaltatge de baix l'asfaltaríem no? aquest tros que hi ha al seu mar Senyor Font Gràcies És sobre eh, la xerrada que van fer vostè i l'anterior alcalde la setmana passada eh, ja vam manifestat públicament eh, el que ens semblava nosaltres entenem que és un exemple claríssim d'utilització de l'administració pública per, per fer un acte de partit i que especialment doncs, poc abans d'una campanya electoral però eh, no vam poder assistir a la comissió informativa del junts passat i tenim entès que aquí es va l'alcaldessa o algú del govern va explicar que qualsevol grup de l'oposició podria fer el mateix en cas de Bolero i des de l'Ajuntament doncs, se l'ajudaria a preparar un acte i estarien els contactes i targetons el que fes falta si des de l'oposició es volgués fer un acte d'aquest estil però és així Sí, sí, es va comentar en un comissió informativa diguéssim, nosaltres en comissió discrepàvem de que aquest acte fos un, un acte de partit nosaltres ho vam fer com a govern municipal i per explicar i donar explicacions d'aquests vuit anys de govern municipal, del grup municipal de Convergència i Unió en la transformació d'aquesta ciutat de Figueres. Entenem que és un, no, no només un, és una obligació, un, un deure que tenim com a govern municipal de de retre comptes del que s'ha fet a veure si realment el contracte que ens ha de donar la ciutadania, votant-nos les aïllos municipals, doncs s'ha complet i per això vàrem voler fer un balanç de, de mandat de la mateixa manera que s'han fet altres moments en aquest ajuntament per part de, de diferents grups municipals explicacions de dos anys al govern explicacions d'un any de mandat i s'ha fet en aquest ajuntament i, i es fa en altres ajuntaments arreu de, de Catalunya en quant a la posada a disposició de, de mitjans en comitats informatives va dir que, que si vostès com a, com a grups municipals no com a partits polítics com a grups municipals de l'oposició volien explicar la tasca feta com a oposició i tot allò que havien treballat com a oposició com a grups municipals a l'oposició d'aquest ajuntament doncs, també se'ls posarien a disposició a mitjans senyor Font Sí, no entraré a discutir el caràcter de l'acte en si des del meu punt de vista és evident eh, tinc la sensació que per la majoria de la gent també també és evident eh, no crec que sigui tan senzill treure's la careta de grup de l'oposició i posar-se la careta del partit polític o tornar-se-la a posar per dir exactament el mateix eh, que es diria de l'altra manera eh, sí que em sembla una aberració el fet de que pretendre que com que com que nosaltres ho hem fet, si algú altre s'hi vol apuntar en el carrocet de, de començar la campanya parada per l'Ajuntament eh, així ho fem em sembla gairebé un insular la resta dels, dels grups municipals no sé quan li toqui després ja si que es torni no, si que es torni a preguntar després senyora Marta Uh, hem rebut queixes d'arrenament i, i no som les primeres uh, sobre el servei que correus estava oferint a, a la nostra a la nostra ciutat eh, si bé és cert que Correus doncs, és una empresa que és eh, de, de caire estatal encara eh, bé cert que l'Ajuntament entenem que té competències doncs, a, a, a interrompir amb altres administracions quan afecta un servei tan bàsic encara per la ciutadania ens agradaria doncs, que com a equip de govern doncs, prenguessin cartes en aquest tema perquè realment està sent un, un escàndol i bueno, un servei públic com aquest pensant que hauria d'estar protegit a la nostra ciutat Prenem nota, doncs, realment comprovarem si hi bueno, si ha alguna queixa al respecte. Nosaltres diguéssim directament queixes formulades no, però sí que ho podem esbrinar. La Dolors ja ho comentava l'altre dia, eh, que justament està de, de directora de l'Oficina de Seguretat Social i hi ha molta correspondència. Realment sí que ho comentava l'altre dia de que, de que hi havia mancances. Per tant, eh, prenem nota i demanaré parlar amb el, amb el director de, de l'oficina d'aquí Figueres i posar-nos en contacte amb, amb instàncies superiors si cal el Senyor Casellas Sí, efectivament això de Correus és, és veritat eh, que no arriba no a la cosa no, eh, en relació ja dir, també, vull, la, la plaça no vicària que si no vaig errat la coberta, és a dir, la plaça és de l'Ajuntament i la resta no el carrer de sobre la paret està molt feta s'ha mogut ben bé dos centímetres mig o així i al final no és, jo no recordo la proporció de propietat com està però en tot cas jo crec que és competència pública com a mínim o, o fer-hi alguna cosa o exigir al quin sigui el propietari que, que ho faci perquè té molt mal aspecte i fins i tot dona l'impressió que, que es pogués trencar I si, si dones un cop d'ull ja veuràs que, que alguna cosa s'hi hauria Sí, sí. Això ho vam negar-ho a tot dia amb, amb el president per tant no tenim lluny de incidències i com poguem puguem tot així el tècnico va anar a mirar i no revestia cap perill de que que hi hagi el president que s'havien posat la part de Bolet Ja recordo la curiositat la coberta és de, de l'Ajuntament i la resta no, que eh? funciona així Senyor Barrego Sí, senyor sí, president Té una qüestió de d'urbanisme com a de l'anterior mandat, a aquestes ciutats ens han quedat les, unes cruïlles que en el seu moment es van ser batejades com cruïlles figueres. Exactament, eh, podem trobar algunes, com, les, com el carrer Sant Antoni, el carrer Sant Llatxa, el Sant Antoni, el carrer Nicolau, el Sant Pau, el carrer Pujares, llavors, qual les piedres estan saltant i estan no un mal la conservació. Una que ja és una situació bastant preocupant és la del carrer Sant Pau, amb Pere III en la qual estan bastant malment s'està enfonsant i només s'està saltant les pedres i ens agrairia saber a veure si es prendran ja mesures d'arreglar, de substituir-les perquè ara veiem ja que les cruides allò que ben no va resultar i les cruides ja les estan fent amb asfaltatge perquè allò és, allò és, allò és desastrós és clar, si, si, es, si, si es pensen arreglar-les i això suposo que ja la garantia s'ha cregat ja de pagar i també un altre lloc és el carrer Canigó la baixada de l'ambulatori en el qual està saltant totes les, totes les regions és un lloc molt transitat, a part de que molt visitat perquè tots els turistes que arriben al nostre museu passen i més et donen una imatge molt malament i ja ho indiquem, que ja ho hem reivindicat molt, un pas de vianans entre el pàrquing del pàrquing que hi ha eh, del final el, les escales de pujar a la plaça de la segona allà no hi ha pas de llenants la gent surt i entra al pàrquing i no hi ha eh, pas de llenants creua i els cotxes baixen i si s'emporta algun turista el, segon, el seguro dirà que ja no hi ha cap pas de llenants gràcies s'ha de i sobre les l'escluïda del Sant Pau Pere III. Sobre l'escluïda del Sant Pau Pere tercer, això tenim pressupost ja per reparar-lo, el que passa que no ho farem que no hàgim obert ben bé o part de la rama perquè sobretot la Guàrdia Urbana doncs, si tanquéssim aquest carrer doncs, quan dius que l'Antoni o el del Pere III seríem al confeïtiu, per tant tant punt podem obrir la rama, doncs amb aquest pressupost que ja tenim, doncs l'executarem a aquest problema. I la resta del carrer que digui això ens ho mirarem, ho mirarem. Sí, referent al tema que, que comentava en Joan des del nostre grup ja vam fer notar a comissió informativa el nostre malestar per com s'havia plantejat aquest acte de partit eh, com, com un acte institucional vostè parlava de que havien de rendir comptes o la feina que havien fet aquests, aquests 8 anys Vaja, jo crec que les comptes es rendeixen eh, dia a dia amb actuació del govern municipal això per un costat. I per l'altre, eh, és una qüestió de concepte. És a dir, jo crec que vostès no estarien gens d'acord en que el senyor Mariano Rajoy, a tres mesos de les eleccions, fes un gran acte, aquí volen bueno, que no va fer aquí Figueres, posa-li al Palacio de Portes de Madrid, pagar per tots els espanyols, tots els catalans, on fes una valoració i expliques el bé que ho han fet aquests anys que han governant Vaja, jo crec que vostès no hi estarien gens d'acord i estarien fotent el crit de que això pugui ser, que un acte de partit pugui ser, pag... pugui ser pagat per tots els ciutadans. Doncs és, el, és el que han fet vostès. És el mateix que han fet vostès, el mateix, exactament el mateix. I crec que s'estarien no d'acord amb el que el president Mariano Rajoy fes aquest acte de partit davant de 20.000 persones al Palau de Deportes de Madrid pagat per tots tot els espanyols. I és exactament el mateix. I vostè li poden posar la careta que vulguin. Però estan fent el mateix paper. I per tant no podem estar d'acord de cap de les maneres que ho s'afegi d'això. En aquest sentit, en euforia, l'he dit que discrepem i la veritat, el senyor ja... Mariano Rajoy jo no, no sé si ho miraria. La veritat no, no costumo mirar qui fa el senyor Mariano Rajoy però sí que miro el que fan altres ajuntaments de, de Catalunya i justament com que teníem una mica de, de complexa de veure si érem tan innovadors aquí a a la ciutat de Figueres, com perquè ens haguem inventat un acte institucional, hem estat tirant de moroteca a veure si realment havia passat això amb altres, amb altres ciutats. I és una cosa molt freqüent quan es fa un any de mandat, quan es fa dos anys de mandat, quan es fa un balanç de mandat, arreu dels ajuntaments de Catalunya i aquest any estan i, i aquesta època, sobretot, estan proliferant els actes de rendre comptes a la ciutadania de què s'ha fet en... Eh, en altres eh, ciutats com hem fet aquí Figueres tenim exemples aquí eh, senyor Josep, Josep Félix Ballesteros alcalde de Tarragona balanç de quatre anys per Tarragona un acte igual senyor el viol fa balanç del seu primer any d'alcalde defensant les polítiques de societat i munició són actes institucionals on s'expliquen les polítiques municipals de la ciutadania el senyor Pere Casellas, conferència de dos anys de govern a l'any 2009, dir i així perquè tampoc ens hem entretingut a buscar només, però així n’hi han a tots els ajuntaments de Catalunya i suposo que també de l'Estat espanyol, sónrend comptes, fer balanç del que es va comprometre en el seu moment i veure quinc resum quin resultat s'ha tingut que vostès ho veuen en un acte electoralístic que ho veuen no sé quin adjectiu més ha dit el senyor Font. doncs són valoracions absolutament subjectives però no ens han inventat la sopa d'any a Figueres ni som tan innovadors però més que ens agradaria fer-ho per com per entendre que després de 4 anys o de 8 anys governant volem explicar a la ciutadania què hem fet aquest any és això un Monfort a dir alcalesa, que vostè m'expliqui el malament que fan les coses d'altres ajuntaments la veritat és que no la justifica per res, al contrari és a dir, jo per exemple insistic en polítiques per intentar canviar tendències d'aquestes que crec que són totalment reprobables i que vostè em digui que els altres ajuntaments també es fa i que per tant que és una cosa molt, molt catalana i molt típica de fer això vostès també ho fan perquè també són molt catalans i molt típics, em sembla perfecte Ara, jo sóc aquí per canviar les coses i per fer un queixo i per ser públic, i ja està. No dissenyim. Eh, van no el Somia Godoica Vila de Tanc, Iniciativa per Catalunya també acaba de fer el mateix, que què sí, sí, No Que vostè no faria, ja va dir. Fins i puede... tot havia gala d'iniciativa a a Prat de Llobregat, que fa 30 anys que és i que, evidentment, fa molt mal fet de, de fer el que està fent i soc el primer en criticar-ho i ho criticaré aquí i ho criticaré dintre d'iniciativa vale, doncs. i de la mateixa manera que ho faig al meu partit no ho faig dintre del meu ajuntament resumint, vostè no ho faria vale. i espero que la meva alcaldessa no pugui... doncs, la seva alcaldessa creu que és necessari i és un exercici de transparència i de... Balans i de rendre comptes a la ciutadania senyor Font sí, és que he dit que però que no em puc aguantar eh, eh, rendre comptes no és fer un acte en un format senyor Rajoy de jo parlo, parlo, parlo i no deixo ni preguntar ni opinar a la resta de la gent rendre comptes seria posar-se aquí fora i seure i esperar que la gent faci preguntes i contestar-les això seria rendre comptes el seu va ser un acte de propaganda i la justificació que ha donat aquí fent un llistat dels de altres de zones fa l'únic que justifica vostè o l'únic que explica vostè és l'obstesa que està la banca ètica en el nostre país no, només això no és una pregunta, la pregunta ja però si promet contestar-li que... l'hi permeto rentre comptes que hi ha diferents formats i els faig servir tots faig servir aquest acte institucional i faig servir cada dissabte o matí vaig on sigui a diferents parts de figueres i vaig a rendre comptes sentant me en taules amb aquelles persones que ens han preguntar el que hem fet i el que farem, per tant hi ha diferents formats i els fem servir tots <coughs> volia preguntar pel, pel mur que hi ha al, al voltant de l'escola d'Alí, el mur aquest que va, que va ser malmès també amb les riuades i que hi han hagut queixes de veïns perquè tenien que Sí que és evident que la ramba és una prioritat, però que tampoc no, no entenien per què s'ha allarga tant a la reparació d'un mur que semblava l'aviment senzill. Me deies si, que si ja està fet ara o... Perfecte, si doncs, ja està fet ara ja no cal saber-ho més. Sí, està fet, eh? I... Sí, i... sí. sí. m'acabant de mi aigut uh, no fa pas molt de o que el mur s'ha acabat. I bueno, el motiu de l'allargament, diguéssim, hi ha tota una tramitació, hi ha un paritatge, és un edifici municipal però hi havia ensenyament, havíem de mirar si entrava dins de l'assegurança d'ensenyament, etc, etc, etc, que ens hauria agradat que això s'arreglés en 15 dies, però bé, hi ha asseguradores, i ha paritatges, hi ha encàrrecs d'entremits doncs, que han fet que durés eh, aquest mes i escaig. Per tant, ara ja ja teniu molt arreglat. Ja mate. Casi senal tarda, jo tot molt, no m'ha puc estar a fer un petit comentari i preque en relació al tema de l'acte Parlant de retrecontes i de transparència, jo el que sí que demanaré és que com ens han dit en comissió que ens poguin exactament Uh, el cost que va costar aquesta activitat uh, el farem públic a la ciutadania i així cadascú doncs, pensarà el que vulgui però en base doncs, també a, una, a un fet objectiu que és quants diners costa i quantes hores s'han dedicat des de, de l'Ajuntament a uh, que aquest acte doncs, es si fes i sortis com va sortir uh, la, la pregunta que, que volia fer doncs, era que l'any passat més o menys aquesta alçada de l'any vam aprovar una moció a la qual doncs, el nostre grup municipal però també els altres es van, es van adherir fes una acció per catalanitzar les fires i festes de la Santa Creu, aquell espai doncs de les atraccions, doncs, que sempre és molt tots doncs, molt catalanoparlant, el que fa a música, pel que fa doncs, a locucions, pel que fa rètors en incompliment flagrant de la de la normativa, de la de, de la de, de la normativa lingüística i es va acordar que es faria el que es podria però que amb tan poc temps s'havia doncs, pogut fer molt poca cosa com evidentment m'han podrat comprovar quan com vam anar a les Fires l'any passat en compte aquest any la gent d'Òmnium s'ha tornat a adreçar doncs, a l'equip de govern doncs, per reactivar això i que aquest any sigui més reaixit i m'agradaria saber a quin punt està doncs, aquest, aquest treball i com es espereu que, que s'acabi de cares a Fires Sí, el regidor de Fires, senyor Maskep, sisplau Sí, gràcies senyora presidenta efectivament vam fer la primera reunió amb els Fireires amb el senyor Toro i ja mateix el divendres passat si mal no recordo i a la part final de la reunió vam convidar a l'agenda ambient cultural representada entre altres pel seu president i efectivament ells ens havien manifestat el que vostè diu que van tractar la moció de l'any passat i allà estem, ens van manifestar que volien catalitzar les fires, bàsicament amb un film musical, amb rètols de l'estil de Girona Vam, bueno, vam analitzar com ho feien a Girona, els recursos que disposàvem i ens hem emplaçat a tenir altres reunions amb la finalitat i amb l'objectiu de acabar aquestes fires, aconseguir per almenys un objectiu de mínims i anar treballant per anys veniders, però per perquè la retolació sigui en català i per almenys tenir a les atraccions que per la seva naturalesa hi pugui haver eh, música catalana, pues, que així sigui. Sí, gràcies senyora alcaldesa. Senyor, senyor, senyor Mosquep, ara m'ha vingut al cap fa dies que li volia, li volia preguntar. al mercat, al mercat setmanal. Malauradament, últimament, fa, des de fa 3 anys cap aquí, la meva mare viu allà i vaig veure més sovint del que... que perdonau, que faci una evolució personal i no acabo de veure que funcioni no acabo quan parlo amb els marxants uns teatre i, i no només el senyor Vergés vostè si sap perfectament les vinculacions que tenim doncs no, no hi ha l'agria al mercat i a mi m'agradaria doncs, si ho heu pogut valorar si, heu, si a part de les impressions doncs, es pot fer algun estudi que, que subjectivitzi doncs, la situació i que puguem repartir això perquè no, no acaba de funcionar senyor, master, especialment allà a la Cruyff allò no, no va Ah, volu contestar, senyor Mastel? Senyor Almedes, sisplau. Sí, a veure, però vosaltres també... Evidentment no volíem parlar del tema, crec que, de la conferència del senyor Santiago i la senyora Marta Felip, perquè ja pràcticament ja ho diuen tot, però sí que voldria en saber, quan deia la senyora Mireia de Mata, doncs el cos, no? Però només un petit incís, vull dir, jo crec que ha quedat tan malament que vostè vingués aquí, o si sigui, no vull dir res per dir, perquè ha quedat tan malament sortir aquí amb aquests ajuntaments, o sigui, doncs, realment tan malament està el cap fet, eh, aquests ajuntaments com vostè, i vo podria hagués valgut la pena que es, es medellés amb altres ajuntaments que, que fan coses no, molt més positives que no, i que no ho paguen, doncs no fan pagar el cos els cidadans, quan no? ja volguem quan tinguem doncs factures. Eh, bé, nosaltres sí que ens apropem a la gent, sí que els anem escoltant dintre de les nostres possibilitats i sí, com podem i sí que li podria fer una pregunta del seu Masquet a veure, el tema de l'esclavísia evangèlica d'aquí del, eh, del carrer Villonet que ja fa un parell de mesos, no, no sabem com està perquè és el seu vellés encara que en fan a veure si la valoració i, bueno, i llavor he parlat amb un parell de veïns i realment a part de, de l'església aquesta evangèlica i tot, bueno, estan tan preocupats perquè bueno, dius que tot aquell barris estan fonsant, eh? perquè diu a part de que abans. I, Digui, algú que hi ha de baix que anava a dalt cosa difuscat. Cada vegada hi ha gent cada vegada la gent està ja desmotivats o pot si, si podríssim marxar, que marxèriam, vull dir, que la preocupació està ja eh? jo veig que van passant els mesos, que pràcticament aquí ara per a 4 anys i realment vostès creuen que aquí tots vostès troben cap millor manera de seguir? Està amigat, o està petjor? perquè nosaltres veiem que quan, amb aquests pacients verdament estar amb un retrocés que serà molt dignat no, no sé com es podrà tirar endavant aquest barri la preocupació, els sindicats de comunicació van que bueno, els sindicats de la preocupació del no? de, de, de poder de les armes que no, un sindicat electe pre del prescindicat d'armes pre als barris conflictius de les ciutats en aquest cas al barri de Sant Joan bueno, posi d'una vegada per totes i l'agunya i comencem a fer alguna cosa perquè és que si no no, no sé com pot acabar gràcies senyora presidenta jo em circunscriu un, uh, únicament uh, a la, uh, la situació de l'església vengalista al carrer Nionet XIX efectivament vostè m'ha preguntat fa dos mesos i, i nosaltres li hem fet un requeriment perquè insonoritzés i l'última notícia que he tingut d'aquest matí de l'enginyer municipal és que ja han començat les obres per insonoritzar el que és la part de, de dalt tal i com se'ls va reclamar llavors en, si em permet, presidenta en el al, al barri de Sant Joan crec que òbviament en podem parlar aquí els hem emplaçat pel dia 23 per la nova comissió els vull dir que només eh, amb eh, xifres econòmiques en aquest any 2015 eh, en relació a l'any 2014 invertirem una quantitat de diners que quadripli quadriplicarà el que s'ha de invertir l'any 2014 i per tant eh, la meva esperança és veure-hi resultats eh, de forma immediata Gràcies sí, sí, okay. sí, Nosaltres esperem que sigui que vostè tingui aquesta esperança però es fa això no és el que ens admeten el, els ciutadans i els vells de tots aquests barris, eh, realment Sí que vostè, no en dubte, que aquestes frutes sí són reals, però realment no es veu. el que no es veu de l'omèric i a més a més, cada vegada, com li deia, està pitjor. Perquè part de bueno, això de l'esclés i aquesta... Si sí que sé, doncs, bueno, no me'n crec, però clar, el problema va més enllà perquè està a fora, ho fan servir jo, com si sigués bueno, a totes les hores, diria al el lloc que està ubicat, llavors és ja aquella vorera que està tan, tan ampla i bueno, llavors no, estan allà bueno, fent al xivar, un passeger, ja veiem un ple passat, que han tirat literalment no, doncs continuen, tirant els altres coses, vull dir que... Bueno, mmm, Eh? En vostè, en dintre dintre eh? bueno, no sé perquè jo de fet sempre li he preguntat el costat, no sé si per què he tingut el costat però jo crec que la resposta ho podem tenir dirigir el senyor Jécora, que és el de Seguretat que eh? de parlar-li al senyor Estef, no? no sé si alguna cosa té a dir el senyor Jécora com el regidor de la Seguretat si ell té el coneixement o... ah, sí. crec que és equivocat eh? d'haver-li preguntat a ell a veure vostè què té a dir no, simplement jo crec que la pregunta, les preguntes les ha d'adreçar a l'alcaldessa presidenta i ella dirà qui ha de respondre sí, però, la, la pregunta inicial va dirigida a l'església evangelista la, sí. el senyor de llavors suposo que la vol ampliar a tractar de temes de sí la seguretat al barri de Sant Joan. I m'agradaria que els senyors, el, el regidor de seguretat, que per això crec que està, donés un poc a contestar, perquè si no, així totes les preguntes Sí, però, és que quan diré que sí, sí que, sí, que podem a contestar, però, dir, Sí, però, sí, sí. Senyor Llebre, així s'hausi devol contrastar les intervencions que fem al barri de Sant Joan. Mm, Francòment és es que no tinc te no tinc res de nou que, que, que pogueu aportar en aquest ple. Hi eh, ha una cosa que a mi em crida la l'atenció i és es que sembla ser que escandalitza o molesta el fet de que arribi a acumularse un nombre determinat de persones eh, en una vorera. No veig que sigui eh com delicte ni falta eh, ni ni com norma com normal de, de l'ordenança municipal de cap equips no no ho no veig una altra cosa sería que organitzéssin els alunxs o que hagués alguna problemática que s'etiqueixin amb dos dies anants que passen per delà, però per fer que siguin, doncs, realmente no, no hi problemática. problemàtica. No sé, me semblo, puedo tirar, no sé quan no tirar la gent que passen els venants, no barrejo totes que conseguir que que passen i els etinen literalment els. en quins soboc els hi faré extensiu la resposta seva que vostè no hi veu o si no vagi a explicar a vostè que no hi veu una cosa eh? que li crida l'atenció aquests aldaruns i que puguin estar jugant doncs hi vagi i els hi diria els veïns gràcies no sé si preguntar directament al senyor Giró o passar per la senyora alcaldessa però bé eh, uh, m'agradaria preguntar eh? si em poden dir eh, quantes actuacions s'han fet aquest any pel control de les colònies de Gats informació senyor Giró no tinc aquesta dada aquí, si un cas li faré, li faré arribar perquè en aquest moments no la, no la tinc aquí en tot cas per això pot confirmar que se n'han fet ja li, li consultaré li en aquests moments ara en memòria no, no, la tinc, no la tinc el 2014 vol <laughs> 2013-2014 no, ja que estan posats a explicar el seu mandat expliqui'ns els últims 3 anys i més senyor sí, en aquest ple s'hi debatia amb en principi dues mocions al final només ha sigut una que feia referència al tema de la pobresa energètica és un tema que està de, de màxima actualitat no només aquí a la ciutat sinó eh, a tot el país ens agradaria saber si el govern considera que les actuacions que estan fent eh, tant des de l'Ajuntament el que es fa des de la Generalitat o des d'altres administracions o fins i tot des del que s'està fent des d'entitats que no són l'administració entitats privades no, no, no, no estic intentant criticar ni valorar res, sinó. si creuen que ara mateix hi ha persones a Figueres que estan eh, sense tenir energia a casa i, per tant, que estan en risc de passar fred en aquestes dates o, o, o, o, o creuen que no, que encara hi ha gent que està en, en situacions d'aquestes? Jo per mi bueno, pot intervenir la, la regidores. si... A veure, en principi s'intenta que ningú passi fred i que tothom tingui el que ha de tenir I des de l'Ajuntament, evidentment, des de serveis socials quan se sap que hi ha algú amb una situació conflictiva s'intenta d'ajudar i de subsanar vull dir que, aviam, evidentment no som vidents i no arribem a tothom però els que ens demanen, evidentment, que els atenem eh? Sí, en relació a aquesta, a aquesta informació, en el mateix sentit a la regidora Eh, dir que estem segurs que a Figueres no hi ha ningú que passi fred, eh, segur que no podem dir-ho. perquè hi ha una realitat molt trista, però que sabem que hi és que, és que hi ha gent que no, que no ho diu, o sigui que no, que no vol dir-ho. Hi gent que passa fred i gent que tanca la perfecció o que ja no l'engega. i però que són gent que no està acostumada a recórrer pels canals o, o pels circuits administratius o anar a demanar a l'ajuntament, anar a demanar a l'administració gent que potser fa uns anys no era exclòs i ara a causa de quedar-se a l'atur o de que s'ha fet gran i cobra una pensió petita doncs n'estem convençuts que aquesta gent existeix i no és que no volguem atendre-la és que no, no, no ens arriba si no hi ha alguna associació que també n'hi alguna que s'hi dedica o algun veí que ens alerta algú que ens fa veure que aquella situació hi és i és per la pròpia manca de voluntat de la persona o fins i tot diria que el governament que els hi fa vergonya o que no no posen dir-ho o no gosen demanar ho I aquesta és una realitat ben ben trista que existeix, suposo Figueres i a totes les, les ciutats i a tots els pobres gent que no vol dir que no obre la calefacció tant com desitjaria perquè no pot afrontar final de mes un rebut de la llum o que per la pensió de jubilació que cobra doncs no pot afrontar això i això estem convençuts de que, de que existeix. Sònia, sí. Dic que amb les persones que sí que tenen problemes és amb algunes persones que són ocupes perquè no se'ls pot ajudar, perquè no tenen contadors. Ara no, més èticament parlant, eh? o sigui, el tema de llum i i consums, les persones ocupes sí que ens generen un programa perquè no els podem ajudar. I també dic que a eh, la Generalitat, amb el que tu apuntaves, ha modificat el codi de consum de manera que qualsevol persona que tingui un bono social no se li tallarà els suministres ni de llum ni de gas a partir d'allà. No? Això entenc que és una bona notícia també. Senyora Mata. Sí, gràcies, senyora Alcaldessa. El 2013 va passar i entenem que el 2014 malauradament deu haver passat que en el moment de fer el tancament doncs, del pressupost hi ha molta gent doncs, que no ha pogut pagar els diners corresponents a l'Igui. més a més ens trobem que aquesta situació s'agregojarà molt doncs, amb l'actualització del catastre que ja sabem doncs, que, que afectarà no només aquelles 2.000 persones, aquí afectarà molt, sinó que afectarà a tots els ciutadans més o menys. La pregunta és uh, si heu previst alguna forma doncs, de pal·liar aquest 20% de recàrrega que a partir del que ara s'hauria de, de, de carregar. Si des si de l'Ajuntament doncs, això acaba desencadenant amb, amb embargaments i si és el cas, quina de quants embargaments estaríem parlant o quina quantitat de ciutadans això està afectant hores d'ara? a veure, el procediment de regularització de situacions eh, que no estaven eh, debidament ajustades per part d'alguns contribuents afectarà només en aquests contribuents en la resta de contribuents el tipus aquest any l'hem rebaixat el de delivi i la, per tant el rebut serà exactament el mateix que l'any anterior això no variarà per la gran eh, majoria de les persones que estan afectades en quant al percentatge de recaptació que tinc a la memòria en aquests moments de l'IBI és bastant elevat jo diria que molt elevat pot quedar en aquests moments un petit percentatge algunes persones que no hagin pogut fer front i aquests casos es detecten normalment en aquí baix jo tinc ganes dels de, aplaçaments i fraccionaments que es demanen la gent que no pot fer-li front en caràcter immediat venen aquí, tenen aquest recurs i els atenem sempre de fet, hi ha hagut un increment aquests anys de crisi de les persones que ens han demanat aquests aplaçaments i fraccionaments i el que arriba en la situació aquella en què senzillament impaga el rebut en aquestes persones, efectivament la llei t'obliga a l'administració a posar-li el recàrrec inclús en aquests casos eh, en situacions d'extrema necessitat que s'ha produït amb els de la plataforma, amb persones que han hagut de fer la datació en pagament. Tot això s'ha atès també, s'ha buscat la manera d'ajudar, bé sigui per la manera directa, bé sigui a través dels serveis l'últim recursos de uh, l'Ajuntament, recurs serveis socials, i uh, per tant tot això conforma una bossa que el que es pretén és que només en aquelles persones que, en manera clarament voluntària, que no paguen i a elles se'ls aplica el recàrrec aquest del 20%. Qualsevol altra persona... Uh, estem totalment oberts eh, quan hi ha situacions de necessitat i ens, ens ho mirem eh, damunt cap avall i davall cap amunt per arribar a una solució que permeti que surti aquesta situació. Ara s'han aprovat aquests eh, altres fons. Aquest any 2015 hem aprovat un pressupost amb una bossa important també per poder fer ajuts, per tant... Esperem poder arribar, eh, si no a tots o a quasi tots, les persones que tinguin situacions de necessitat. Per tant, em, em, em pot dir, podem dir que no hi ha cap embargament amb ciutadans de Figueres amb manques de necessitats econòmiques, o sigui que no paguen perquè no poden pagar fruit d'aquest pagament. <t 'ha> A consta que sí que hi ha situacions d'embargaments, el que eh, estic segur és de que eh, poden haver-hi casos especials de persones que no facin menció de la seva situació, però aquelles que estan a dins dels paràmetres que la pròpia normativa contempla, que no tenen més que el 1,5 del salari, totes aquestes persones se'ls atenen i se'ls busca la solució de fet tenim en la pròpia ordenança aquesta normativa <coughs> Senyor Almero Doni Borrego Gràcies senyor presidenta un preq és un una pregunta crec que és, és, és, és el govern però això m'escapa ja que referent al que ha dit la senyora Mireia Marta de les Fides de, de la Repubblica de la Ciutat del Mar només recordar Uh, que aquest govern també té el dret de, de defensar que tothom s'expressi amb llibertat d'expressió recordar que recordaria la senyora Mata que, que aquí tenim bilingüisme tenim dues llengües oficials i per tant quan es parla de catenalitzar me'n recordo molt aquesta paraula de imposar, que en altres temps va ser per malauradament molt, molt impositiva el que ara també els agradaria imposar -ho al revés eh... Uh, jo crec que només recordar el que l'any any veia la senyora Margarita Corxo, que seria molt avorrit, de veritat, si ens passegem anar escoltant endur però molt bo que sigui per les fires. Eh, la pregunta ve referent que vam tenir una reunió amb veïns dels carrets Mollet de Paralada, Pont de Molins i Port de la Selva, referent al tema de les molèsties, sobretot de la de la comarcal. Això ja és una qüestió que se li ha fet arribar sobre la qüestió de les molesties del, de la Cossera. Se li ha fet arribar amb una carta una instància sobre aquest tema i, bé, anteriorment, si no recordo malament, ja el alcalde, havia, bueno, hi havia una espècie de proposta per posar-hi unes pantalles acústiques i, bé, la veritat és que la situació és bastant preocupant. Eh, es, aquí, es diuen que és clar que aquests carrers són uns carrers llargs però amb pocs habitatges poca gent que viu i per tant sembla que, que ja no, no hi hagués preocupació, no hi hagués votants i per tant no hi ha de preocupació la veritat que ens agradaria ja saber si el govern té alguna proposta per fer per alejar aquest, aquest problema gràcies senyor Giroz si, si ens pot explicar la reunió i què en va sortir Sí, eh, ja em vaig reunir amb els, amb els veïns i amb la preocupació dels sorolls que tenia la, la protectora. Nosaltres van fer i vam modificar a la protectora unes mesures correctores perquè aquest, aquest soroll es redueix i ara estem a l'espera de deixar aquestes mesures i el control d'aquest soroll. Aviam si el podem minimitzar. Senyor Borre. Gràcies, senyor presidenta, a veure, demanaríem, sisplau, si ens pogués especificar una mica més eh, aquestes mesures. Què consisteix, clar, ja, ja entenc, què els ja han demanat, que facin tallar els bossos, que els treguin, que els, els portin a casa, clar, ah, quines mesures, sisplau, demanem que, a veure, no és una qüestió de dir no és una solució, no és, són animal, no la culpa no són dels, dels animals que criden, vull dir, no, no, no, no, no, no, no els veïns també tenen dret, tenen dret, a descansar i sobretot a l'estiu, a no sentir amagos de i per tant, no deia si us plau que m'especifiqui quines mesures han sigut demanats a la, sus, a la protectora i a quin, term, a quin temps, quin temps s'ha donat de marxa. Gràcies. Les mesures és el, a unes, unes zones de les gàbies, el trasllat dels gossos perquè estan molt a prop dels vells de, de, de les cases perr el trasllat aquestes, aquestes, aquests gossos que estan a prop de, de, les, de les edificacions i que facin a ells eh, aquesta actuació. Amb el temps ja se va, ja se'ls hi va notificar eh, i ara estan pendents a veure si a veure si ràpidament els, poden, els poden fer aquest trasllat d'aquests gossos i també, evidentment, justificar que llavors eh, aquests, aquests gossos estiguin en un, altre, en un altre lloc i que facin els, els perceptius eh, estudis per evitar aquests sorolls. Senyor Montfranc. Sí, és un, és un prec i una pregunta a la vegada dormir al carrer sempre és perillós però ara sobretot aquests dies que no un fred molt important eh, crec que hauríem de tenir especial atenció a les persones que estan visquent que estan dormint al carrer altres anys s'havia fet eh, sobretot en els de fred campanyes eh, concretes per poder localitzar les persones que aquests dies dormen, dormen al carrer per tal que no tinguin el perill doncs, de patir alguna hipotèrmia, o puguin agafar dolçants respiratòries, o puguin passar realment una, una cosa greu, per tant la pregunta és si realment està previst aquests dies de més fred eh, fer aquesta campanya intensiva, que entenc que durant l'any d'una fent, entenc eh, doncs a veure si s'intensificarà si aquesta campanya i bueno, preg de, de, de, de que, sisplau, que es faci Soler Pujol, vostè entén informació, eh? Això, evidentment la campanya és permanent perquè la gent que dorm al carrer és perquè realment hi vol dormir perquè la guardia urbana quan troba algú que està dormint al carrer li ofereix anar a serveis social li ofereix anar-se a llotjar en algun lloc i se'n fa càrrec l'Ajuntament hi ha molta gent que desgraciadament no ho accepta i llavors ells volen continuar al carrer però evidentment en èpoques com ara de fred encara s'hi està més a sobre Telefon? Sí, en el, en el ple anterior vam parlar de la situació de les, les multes als pisos buits i la, ai, la, la regidora d'habitatge ens ha fer una explicació de tallar de tots els passos que es van seguint en aquest procés eh, ens agradaria saber si en aquestes tres setmanes que han passat doncs alguna cosa ha canviat tot segueix el seu curs normal, no hi, ha cap, no hi ha ningú que hagi posat a disposició de l'Ajuntament cap pis per tant se suposa que en poc més d'un mes es començaran a, a multar aquestes entitats en principi no hi ha novetats tot s'ha el seu curs però no ha vingut ningú de moment no ha oprit valoradament res senyora Mata gràcies senyora alcaldesa. en eh, alguna altra ocasió he parlat de la, de la preocupació per la seguretat que podria plantejar aquella pantalla de l'ETS que hi ha a la rotonda de l'entrada de Figueres vinent a la carretera de Rosa sobre la qual no han tingut resposta però que me semblava que contradeia, doncs que han fet de retirar publicitat d'altres bandes, però és que ara la situació en aquell lloc s'ha agravillat pel fet que fa molt risc que hi ha una tanca que, que està punyegada perquè ha rebut una trompada d'un cotxe eh, llavors jo, fa dies que hi és i crec que no costaria massa sinó no, reparar-la com a mínim en la crec que l'imatge que dona és que som una ciutat que ens preocupem per posar teles al costat de les, de les avingudes i quan un cotxe té un accident, no necessàriament per, per la tele deixem allà i això no ens preocupa massa i ens agradaria doncs que es revisés sobre la seguretat d'aquella pantalla de leds, que crec que és una cosa que cap, val la pena que seu seriosament i que aquella tanca, com a mínim, que estregui tregui i se pot ser que es repari. Com mm. a no sé. sí? Ah, ara sí. Montem ah, la memòria que té. Sí, en relació a la piscina, senyora alcaldessa, vaig fer preguntes al ple passat. La piscina ha estat una dies estancada Primer... Eh, hi va haver per perdó, primer no, hi va haver-hi un, un problema amb un producte que es va fer servir i no hem rebut cap explicació finalment de què és el que ha passat també ens hauríem saber si durant el període que va estar tancada doncs, la meïnada que ha hagut d'anar a entrenar a l'escala crec que ha anat. qui s'ha fet càrrec de les despeses bueno, una mica quina està la gestió i com, com ha acabat tot això Sí, senyor Ferrer, si vol contestar, sisplau Sí, efectivament saps que hi el problema de la pintura que feia molt mal olor y por precaución pues, lo, vamos, lo vamos tancar 15 días y ahora bueno, ya está solucionado efectivamente, como usted dice encontrarán a entrenar, creo que a Banyolos algún día y bueno, hemos hablado también y en principio, pues, el Ayuntamiento se hará Sí, señora Olmedo A ver, voy a hablar, a ver, preguntar ja sé que això depèn de la generalitat, però sí que també doncs, ho poguessin fer arribar o si no, doncs, pues, presentarem alguna moció, no? És el tema de la presó de Figueres, no? Eh, Bé, bueno, ara ja s'han sentit, s'han de ser que obriran dos mòdols al final de març, que això comportarà doncs, un increment, no? i bueno, doncs els certificats pues estan fechants que no falla doncs ni tant, no no reuneix les condicions i no està assegurada donc, ni per als presos, ni per als interns, ni per els treballadors, ni el la seguretat, no? I estan molt preocupats, molt, molt preocupats, no? Hi ha haver problemes també en el tema doncs de, de l'enfermeria. I bueno, doncs crec que alguna cosa ja li dic que això depèn de la generalitat, però calta que els digui una sensació de, de què pensa fer el respecte. No? Tindrien que ampliar la plantilla i després no, no estan, diu, bueno, l'ampliaran o fins a quin número, no? Llavors, és clar, si dos mesos això queda pràcticament ocupat, doncs hi hagi una, uns... Bueno, unes, no, no els minis, ha dhaver garanties tant pels treballadors com pels interns. Llavors, si això ho poden fer, ja sé que vostès aquí no... no poden fer res, però si extensiu i si no, doncs que jo ho farem doncs, atrevist a una moció perquè els hi hagi d'arribar doncs, el, el, el senyor Oriol, que és el no? senyor en aquest cas, el conseller Efectivament, eh? com vostè diu, senyor Almeda la, la competència sobre serveis penitenciaris és de la Generalitat, però sí que bé, són els funcionaris de presó són gent que, que viu a Figueres o no, no les pobles del, del voltant de fete, pel fet de que el centre prettenari donc pues, estan a la nostra ciutat i per tant sí que qualsevol informació referent a ells o acte referent a béls i sí que ens interessa saber-lo. Jo eh, em comprometo parlar amb el director de la presó. És eh, sobre... una presó enorme que es va fer en un moment amb unes dimensions enormes. Jo crec que ara jo crec que, no, que en dificultats actuals, es repensaria us es faria d'una altra manera però tenim l'equipament que tenim i el que es va projectar i construir en el seu moment i millor fer-lo servir que no deixar-lo tancat ara cobrir quines, quines ràtios de necessitats hi ha entre funcionaris e interns, el nombre de funcionaris que, que hi ha que, que hi ha d'haver pel nombre d'interns jo sí que me'n preocuparé d'assegurar-me doncs, a veure si des del Departament de Justícia s'estan complint aquestes ràtios i m'interessa pel tema amb el propi conseller Gordó, eh, a mi el director una vegada que hem parlat des de que s'ha posat en funcionament aquesta presó del, del Puig de les Basses em fa menció que realment hi ha d'haver una adaptació per part de, dels funcionaris no? per ell no és tant qüestió de nombre sinó de dependre'ls dels circuits eh, acostumats a treballar en una presó infinitament molt més petita on les obertures eren manuals on encara s'anaven cançades i claus i les mides eren molt petites i per tant les, els torns i les dinàmiques de funcionament eren unes altres entrar en l'equipament pretenciari més, més gran de les comarques gironines amb les dimensions que té uns, una estructura modular que no té res a veure amb l'estructura les, radial que hi havia aquí a la, a, la presó, a, la, a la presó vella i tot automatitzat i mecanitzat doncs, fa que, doncs, que el personal qui treballa s'hagi d'adaptar a una nova realitat i això en els primers temps pues, comporta, una... Bueno, comporta una lentitud superior o una sensació superior ara bé, si creuen que hi ha inseguretat per manca de personal perquè no es compleix la ràtio o perquè realment faria falta molt més personal en relació amb els interns que hi ha doncs això sí que és una cosa que hem d'esgrinar i això sí que em comprometo a parlar-ho eh, respecte a les ofertes públiques properes Bé, entrem dins de, de les situacions excepcionals que, han, que, que hi han hagut aquests últims anys tant per part de la, de la Generalitat a causa de la, de la situació econòmica en què es troba la Generalitat que li comporta incapacitat de contractació de nou perso no personal com per límits legals imposats també per, per normativa estatal aquí s'han incorporat, de fet, l última promoció que havia aprovat les oposicions en l'oferta pública em sembla que em va comentar el director de l'any 2010 i que, eh, pobra gent, ha estat 3 anys pendent d'incorporació de cares a que s'obrís aquesta presó si em fa falta més o si tenen pensada més oferta pública doncs això és una qüestió que sí que, que ho puc preguntar Molt bé, doncs ha eh, efectuat el torn de prems i preguntes el un Monfort no sé si es doncs vol dir que no n'ha fet 5. Vaig per la vaig per última. no, última. Primer, tornant a la pregunta anterior, jo una mica, la, la senyora, el comentari del senyor Dolors, eh, entenc que, que aquesta feina es fa diàriament, eh? Però jo anava una mica més enllà. És dir, jo el que preguntava és, aquests dies, per exemple, als ciutats com Barcelona, es fan campanyes coordinades amb el Roger, coordinades amb qui sigui entenem que la gent no se pot obligar a anar a un lloc on te no vol però sí que reparteixen mantes s'intenta que puguin tenir begudes calentes dir perquè s'han dit que, bueno, que el proper, els propers dies segurament estrem aquí a Figueres i toquen temperatures sota zero la pregunta anava per aquí, s'ha fet algun tipus de campanya especial per aquests dies d'aquest tipus o no s'ha fet? Això era, era la pregunta que vaig fer que vostè no m'ha no contestat. En tot cas, la pregunta que anava a fer era per el senyor Quim Ferrer, uh, la piscina tancar per Nadal 10, 10, 12 15 dies, no sé exactament ara quants dies i la meva pregunta és, com és que no es va aprofitar per fer aquestes feines de pintura els dies que tanca la piscina per, per Nadal, o en realitat aquests dies de tancament de la piscina, a, a què es deuen? I per què? Perquè crec que es penja un cartell de, de tancat per, no sé si va pagar les reformes o per manteniment, o així, en realitat si es tanca per manteniment, entenc que el manteniment es fa durant aquells dies, no un cop obres la piscina i pintes. Que sí, efectivament se que una setmana, 10 dies però simplement es fa perquè està fa l'oblidat de l'aigua la, de, de, de la piscina i a més el consell d'aquests dies que pràcticament coincidia que eren festes i l'empresa que ho havia fet pràcticament no, no volien treballar o sigui, es havia de canviar tot el que era al terra però l'empresa que va dir que ells no treballaven ni per Nadal ni per cap d'any si no treballem, nosaltres efectivament no podem fer res més. No, no, entenc. Eh, segurament el valor, el valor... Efectivament, se fa, se fa la setmana aquesta, eh, que es fa al de la piscina i es renova tota l'aire. Per això practicem aquesta setmana preferida. Que és l'únic, la setmana d'entorn de que se tenia. Efectivament, se podria aprofitar i ja es va dir, però si l'empresa li va dir que no ho no podia fer, -ho perquè coincidien dos o tres dies i va dir no passa que tal com està el mercat tal com està el mercat laboral i tal com està la feina em costa de creure que n'hi hagi una empresa que tingui dos o tres dies per poder, per poder pintar el, el, els dos vestidors de la piscina vaja. i entenc que vostès hagin de fer bé les contractacions i hagin de demanar dos tres pressupostos i pel valor de la quantitat de les obres el que faci falta per fer-ho bé però em costa de creure que hi hagi una empresa per dir, senyora empresa s'han de pintar els vestidors de la piscina municipal i que diguen no, que no, sí, sí, nosaltres no treballem vaja, ah, li, entenc el que em diu però em costa de creure mm. sí. que es facin les obres un cop s'ha fet el tancament per manteniment de la piscina la veritat és que i, i que l'explicació sigui que l'empresa que vostès vulguin explicar no treballi per Nadal s'han no s'enfarsen sé, però Fagin un valut i preg. <ríe> no, bueno, dos pregs. Un uh, Primer, uh, hem provat ja la convocatòria per la pròxima comissió de seguiment del barri de Sant Joan i demano que es llegi, com havia la primera vegada, però ja no nova, no per una vegada, sinó per, ja per sempre, una, un representant de Guàrdia urbana i un representant de la, de, de, de, de del de l'educació, en tot cas, del Col·legi Pous i Pagès de la Comunitat Educativa. Uh, el segon prec és que uh, ja fa temps que veig que els, que per qüestió d'estalvi els monuments de la ciutat uh, els llums estan apagats a nit uh, bé, que és per qüestió d'estalvi, que s'apagan els llums uh, no sé, tots viuen un per moltes ciutats i veiem que els monuments de la ciutat de nit estan ensasos perquè també de nit es pot lluir eh, uh, uns dies tenim el festival del cirque aquí a la ciutat i seria macollar ja que tenim molts de visitants, de que almenys si es pogués obrir els junts dels monuments que tenim de variosos artistes de la ciutat. De Girona, de monuments que són molt immaculs i de nit uh, també és macoll, diria, inclús noi proposem que es pogués obrir xin els junts fins a les 12 del migdia dia i a la nit i uh, també tarda després de les fies uh, no no, consideren que no és, no és tampoc el que significarà i bueno, almenys també la ciutat eh, té una miqueta de nit, no maca que volem que sigui de dia, gràcies Molt bé els seus trets i s'aixeca la sessió